Kraj, ali vas molim za kraj dok su svi tu da pitate vezano za današnju temu. A sve ostalo ne možete pitati iza ili putem bilo kojeg medija. Znači, meni će biti pravo zadovoljstvo. Pogotovo što ja znam što većina ne zna tko vam ta pitanja stavlja u glavu i zašto nas služe. Tako da nemojte se stiditi pitanja, mi ćemo svako pitanje odgovoriti. Samo čisto zbog dinamike cijelog procesa koji se ovdje izlaže. Mi ćemo danas nastaviti jučerašnju temu To je i dalje vjera Juče smo se više fokusirali na vjeru u poruku o spasenju Križ sam po sebi Sadrži cijeli paket blagoslova Evo neke zanima više iscijeljenje tijela To vam je kako smo već više puta objasnili U istom zahvatu bila napravljeno na križu Znači isti je zahvat tako da je meni u srcu danas, ja ću se prvo zahvaliti, pa onda opet ako možete ne popratiti u molitvi, srče ko otvoriti, okice zatvoriti, poštovanju pognut glavu ja bi se zahvalio zbog tog što je napravljeno na križu. Evo, hvala ti, Oće, u ime svih, zbog toga što si nas izbavio iz vlasti tame, po svojoj milosti, u Kristu Isusu i preselio nas u njegovo kraljestvo ljubavi i dao si nam u njemu osigura svaki blagoslov u duhu. Hvala ti, Oće, zbog toga u Isusu Kristu i po njegovom presvjetom imenu. Amen. Znači, pismo kaže, to je jako zanimljivo, razmislite o tome u među vremenu, da nam je blagoslov uručen kao dar. Ne treba puno vremena da se dar primi, je tako? Samo si sjetite Božića i ako vam neko da dar, to je to. Uzmeš dar, skočiš mu u i ideš ga otvorti. I obrnuto, ako ste nekome kupili dar, vi jedva čekate dati taj dar, jer je radost davanja veća nego radost primanja, ali tako? Znači, ako je dar, on je uručen i zato je to u pismu dano u prošlom vremenu. Znači, on nas je izbavio. Ne bude jednog lijepog dana kad nama dođe iz repa u glavu. Kad nama dođe iz repa u glavu, mi smo spremni primiti to što je on već napravio. I to važi za svaki blagoslov. E sad, obično je taj problem i zato sad radimo na tome Problem je što smo mi navikli cijeli život razmišljati krivo Ili ti ga prirodno A ovo su duhovne ili božanske stvarnosti I onda smo juče govorili o tome To smo čitali I naglasili smo 1. Korijenčane 2.14 Da prirodni čovjek, znači prirodni um naš stari čovjek ili ono što je obično iskustvo svakog čovjeka ne prihvaća stvari koje su od Duha Božega. Ovo je od Duha Božega što je u Kristu, na Križu i u Svetom Pismu, on ne prihvaća. Što to znači? To znači da je njemu to neshvatljivo, da on ne može u tome naći logiku na koju je naviklo da je on naviko razmišljati na jedan način, ali da to što mu pismo govori ne ulazi u taj uobičajeni način obrade podataka. Iako on nije pravilno podučen, on to odbija sebe na štetu. Ili pratite dinamiku. Prema riječi Božjoj, ja sam vam to objasnio, ponovo ću vam objasniti. Taj vid obrade podataka zove se zmija. Zašto se zove zmija? To nije pjesnički izraz, to vam je sto posto tako. To je znači pravilan simbol u kojeg se ta stvarnost oblači da bi se prikazala našem oku. Mi ga trebamo otključati i razumjeti tu duhovnu stvarnost jer se tiče našeg duha. Zmija zato što zmija puže po zemlji. Naša osjetila se ono što puže po, po svjetovnom, po tijelesnom. To je ono opipljivo, zato zmija. Ono najbliže ovom svijetu i tijelu. I zmija, ili taj naš prirodni um koji skuplja informacije iz prirodnog svijeta, znači putem osjetila On kaže nama, ta drama je u nama o kojoj govori postanak On kaže našem umu, kad čuje istinu Božju znači istinu koja dolazi iz druge stvarnosti. On kaže ovako, ma možeš se mislit To je postanak 3.1, ne piše možeš se mislit, ali ja vam prevodim on kaže, ma je stvarno Bog mislio to što je rekao? Jel' ti siguran da je stvarno da je Isus, mislim, ka? Jel' ti fakat toliko lud da ćeš povjerovati da je Isus neki kog nikad nisi ni vidio ni čuo, tamo negdje u nekoj Galileji u nekom Jeruzalemu, na nekoj Golgoti, nosio neki križ radi tebe baš baš zbog tebe, ne? I da je zbog toga što on napravio na tom križu Ili su mu napravili Ili onog što je u duhu bilo napravljeno Jer o tome se radi Ponudio tebe I u stvari zakonski osigura Oslobođenje od svih grijeha I posljedičnih posljedica Znači krivnje grijeha i kazne za grijeh Što je smrt duhovna Ili prije vremena fizička smrt To je često povezano i tistva, ja i dalje pričam razmišljajući po ljudsku, jer kažu ti Korinčani, 1 Korinčani 2.14, da je to ludost, znači mi pričamo o ludosti Vi se morate dignuti iznad ludosti, u Božju mudrost Rekli smo da je taj Boži plan mudrije, taj ludi Boži plan mudri od najmudrijeg ljudskog plana Znači, ne možete obrađivati Tu informaciju koja dolazi Iz božanskog izvora kao otkrovenje Sa prirodnim umom I ono kako ste ra naučili Razmišljati do sad Jer ako tako nastavite razmišljati Onda ćete tu informaciju Pretvoriti u jednu prirodnu dimenziju Prirodno iskustvo I ona će izgubiti na snazi neće vam se ništa dogoditi Jel me pratite Prirodni čovjek ne prihvaća što je od Duha Božega Njemu je to ludost Naglasak na prihvaća A mi njega moramo prihvatiti E sad, koja je dinamika Ovo važi za sve, ali ja ću nastaviti od juče Od križa, pa ćemo doći na ovo konkretni Na zakon vjeri na tablici množenja Znači Dinamika je da vi ili mi Kad razmišljamo o nečemu Po prirodnoj dimenziji Ili prirodni čovjek On kaže, ja ću vjerovati kad vidim I kad opepam To je njemu stvarno. No, mi smo rekli da pismo kaže za sebe Tvoja riječ je stvarnost Ok, zašto ona nije stvarnost u mom životu Baš zbog upravo rečenog Jer mi riječ Božju prvo primamo naš duh Ona je duhovna Riječi koje vam govorim su duh i život Proces ide od najvišeg, što je najunutarnije Prema najnižem, što je tijelo i svijet Znači, ide iznutra i onda vi možete blokirati. Ja ću vam sad točno reći kako blokirate i zašto ljudi ne primaju. Blokade su sljedeće. Broj jedan, niste Krista pod, postavili u vaše srce kao gospodara, potpuno podložni njegovoj volji. Do god se niste ponizili da on bude vaš gospodar, vi niste u stanju primiti milost jer pismo kaže ja svoju milost dajem poniznima. Ponizan znači da si ga ti odabra u svom srcu za gospodara i da to amen To je jednom za svakda odluka Znači već prva blokada, da jako puno ljudi padne, to smo rekli, jer je to prvi uvjet Rimljanima 10.9.10 10, Ako ustima ispovijedaš ili priznaješ Pred svima jasno i glasno nakon što se odluče u srcu da je Krist Isus tvoj gospodar i onda sam vam objasnio riječ gospodar na Grčkom, zašto ja prevodim gospodar jer je to pravilan prijevod, samo se vi sjedite slobodno. Uzmite se, evo imate današnji mali naputak. Grčka riječ kirijus, Znači onaj koji je vlasnik nad nekim, od, koji odlučuje nad nekim kome ovaj prepada i nad kojim ima moć odlučivanja. Vi se za to zavjetujete i ako to niste doista napravili, ništa se neće dogoditi. Nema tu preskakanja, nema tu akme me izvuče onako, možda me danas, evo, baš mene ne vidi. Nekad se to dogodi zbog nekog vrlo mudrog nama Nedokućivog razloga božanske providnosti jer kaže pismo, to su Efežani tri i da o može dati nama puno više nego mi mislimo ili molimo sasvim izvjesno ali nemojte se kladiti na to prema tome znači prva blokada između riječi Bože koja dolazi onim višim putem ne dolazi putem osjetila znači riječ Boža je otkrovenje svesina duhovno otkrovenje božansko i ona dolazi iz unutra u duh I onda naša duša ima dva kabineta Prvi, ili više je volja I ako ste u volji nepodložni Ništa se neće dogoditi To vam je sasvim izvjesno Jer kršite prvi uvjet Broj dva Broj dva Je vaš um Vaš um mora biti obnovljen Po riječi Božjoj Kažu Rimljani 12.2 Što to znači? Da ne smijete više mislit Kako ste mislili prije nego morate misliti po Božju Ne smijete se suobličavati ovom svijetu Nego morate misliti prema onome što piše I onda na taj način, vi informaciju kada dolazi izvan A protivi se tome, što će reći zmiju Vi joj zgazite glavu To je postanak 3.15, prvo proročanstvo Mesije Ja zamećem rat između tebe i žene ona će ti glavu gaziti ćeš griz petu Peta je ono tijelesno opet ispočetka Što gazi po podu onaj najniži tijelesni dio Zmija će vas cijelo vrijeme pokušati uhvatiti preko tijela Ali vi mu morate zgaziti glavu To je zbiti mudriji od njega Mudriji jer je krist vaša mudrost Po prvim korinčanima 1.30 ili riječ Vi morate misli riječ vi morate mislit što piše Onda imate pravu pamet Ili misla o Kristovu Po prvim korijenčanima 2.16 Inače vam je pamet dvojbena Da budemo, znači, blagi Kaže prvi psalam, prvi stih Blaženi su, ili blagoslovljeni Ili sretni oni Koji ne slušaju savjete nebogolikih ja vam to mogu odmah prevesti. Onih koji su nebogolika razmišljanja. Odmah da vam dam praktičan primjer. Pismo kaže Bogu ništa nije nemoguće. A doktor kaže to je nemoguće. Je li vidite razliku? Jedan je Boži način razmišljanja, a ova je bezbožan način razmišljanja. Blago nema koji ne razmišljaju kao nebogoliki u razmišljanju. Koji su nebogoliki, pa oni koji misle protivno riječe U kojoj je božanska mudrost Da vam jasna dinamika E sad, mi obično čekamo Da osjetimo pa smo onda ziher Da smo primili No ovdje vam to ne funkcionira Zašto? Dok ne primite vi ako niste primili Imate u sebi bogoprotivnu prirodu krivi kod i taj krivi kod, ovo što donosi duh Boži, ni ne može osjetit dok ne dođe duh Boži, jer on to osjeti kad dođe duh Boži, jer kad on dođe on mijenja prirodu ili ti ga na novo stvara čovjeka, staro u minu, novo nasta i onda on osjeti kad dolazi Duh Boži pa kad čovjek povjeruje u ono što piše i to prihvati bez da je to osjetio jer inače nije vjera, inače potvrda. Jer vjera je uvjerenje u zbilje koje još ne vidimo ili opipamo ili osjetimo po Hebrejima jedanaestjedan i dalje pričamo o vjeri. Povjeri u što? U ono što piše. Jer ako mi doista znamo, a razmislili smo, a dostupno je razumu. I on, kako ću vam sad upravo pročitat, ne traži od nas da napravimo nemoguće. Zamislite da on traži od nas da napravimo nemoguće i mi snosimo posljedice zbog toga. Jer bi to možda bilo najmanje bedosto, bilo bi u principu zločesto. Znači, ovo što se traži od nas u riječi Božoj, mi možemo napraviti. Jer onaj koji je to postavio kao zahtjev Je puno pametniji od nas I zna bolje od nas, je li možemo I dao nam je mogućnost to napraviti I osigura nam je sredstva to napraviti Jel me pratite? Vjera dolazi slušanjem Znati, mi primamo vjeru Vjera dolazi slušanjem, a slušanje po poruci Hristova Ja znam da već neki među vama samo tijekom seminara, već imaju tu vjeru podignutu i svjetlo im sve više svijetli u umu To je sasvim izvjesno To vam već treba reći da to radi, jer vam se to događa ne zato što je ovaj prostor antik Izvučan, nego zbog onog što ja govorim Pa ako vi nastavite, ako tu niste stekli pravu vjeru Vjeru što? U ono što piše Onda vam je to princip kojim trebate nastaviti Hoditi ili razmišljati da se taj proces dokonča Ili da dovede do situacije Sjedite di god mjesto, Da dovede do situacije u kojoj ćete vi znati Da su dva i dva četiri Jer jesu Jesu jer isti onaj koji je odredio prirodne zakone koje smo mi dugim razmišljanjem ili takozvanom empirijskom metodom uspili dokućiti jedan dio i onda smo napravili prirodne nauke, taj isti stoji iza tih prirodnih nauka i on ima i duhovne i božanske nauke koje objavio riječ. One se nikad ne mijenjaju, duhovni zakoni se ne mijenjaju. Stoga poštovanje, evo sjedite di imam ista. Prema tome, kad vama u srcu bude da je ovo što on piše u svezi Krista Isusa kao dva i dva su četiri e onda će vam se dogoditi jer je riječ o zakonu Riječ je o stvarnosti. Je li ima netko ovdje ko ne razumije da je 2 i 2 i 4? To zvuči smiješno, ali vi to niste razumijeli kad ste došli na ovaj svijet, nego su vas podučili pa vam je sad normalno. Na isti način postoje zakone... Neizmjenjivi ili zakoni vječnog reda Koje on objavi u svojoj riječi Koja ti je božanska i duhovna Tablica množenja Dijeljenja, zbrajanja i oduzimanja I kad vi u toj riječi Takve zakone čujete Primite u srce I onda budete sprovodili u djelo Jer tako ste vi naučili koliko je 2 i 2 Onda će i vama biti četiri u životu Duhovna Još više Jel' me pratite? Ja ću vam sad pročitati, meni se sviđa ta objava, pa onda Govori o ovome <kuh> Dio jedne objave govori točno o ovome Znači mi tražimo doživljaj Doživljaj ne može doći da smo mi izbavljeni Da je duh Boži u nama, dok je u nama protivna priroda Ne može doći Ako čekate potvrdu nećete je dobiti Morate vjerovat u ono što piše. Zato ja naglašavam, zato imate te male depešice. Vi ne vjerujete u Krista Isusa jer ga niste vidli. Nic ste bili tamo u Jeruzalemu i na Golgoti. Vi vjerujete u ono što pismo kaže o tome. I mi imamo dovoljno pameti da možemo vjerovat u ono što Bog govori. Jer mi možemo razumjeti da on ne laže. A znat ćemo da on ne laže ako provedemo vrijeme s njegovom riječi Jer njegova riječ jest duh i život i svjetlost I dat će nam duh i život i svjetlost Jednostavno morate to napraviti Blago onima koji to dožive sad Dok ja govorim Ali ako ne dožive to ne znači da to ne radi To znači da morate više prebivati u riječi koja je svjetlost da vam ona osvjetli ovo I da vi kažete aha Stvarno je dva i dva četiri Ili već koliko god Kaže kao ljudska bića Vi, međutim, ne možete dokućiti Opseg ogromnog značenja Kojeg je ovaj čin spasenja Imao za vas Govori Otac Bog Za svaku pojedinačnu dušu I vi prema tome Morate vjerovat što vam je rečeno i prihvatiti Božanskog spasitelja Isusa Krista bez dokaza. Tek kad ga prihvatite bez dokaza na osnova autoriteta svjetog Pisma onda duh kojeg ste prihvatili na taj i ni jedan drugi način vam u srce posvjedoči da je to istina. To je dinamika, jel razumijete dinamiku, ista je stvar za svaki drugi blagoslov. Ista stvar. Onda vi postajete slobodni od vaše prijašnje krivnje i još jednom postavljate vaše povjerenje u mene koji sam bio utjelovljen u Isusu, to svi znaju da je on bio utjelovljen u Isusu, jel' tako? I istovremeno se dobrovoljno okrećete ka njemu kojeg ste jednom odbili priznati i kome ste se usprotivili neposluh Božju riječ. Vama ljudima može zasigurno biti dano potpuno razjašnjenje, međutim, vi niste još sposobni shvatiti sve u vašem nesavršenom stanju To je naše ljudsko stanje u ovom tijelu Prema tome, to će uvijek biti jedan čin vjere ne, Jednostavno, nećete dokučiti božanski taj čin Svojim razumom A počet ćete ga dokučivati Kad se duh izlije u vas a Ako ga primite po vjeri Onda će on sve više i više vas uvoditi u istinu Jer to je i rekao, kaže Isus njima Ja vam imam još puno toga za reč Ali vi to sad, jer oni su bili nespašeni, oni oko Isusa Prvi su bili spašeni tek nakon križa oni nisu nisu kopčali to, ako čitate evanđelja, da nisu što kopčali, krivo su reagirali Oni njima mora sve dodatno objašnjavati, oni nisu kopčali Ja vam imam još puno toga za reć, ali vi to sad, sad, znači, prije križa, još ne možete primiti To je Ivan 16.12 Ali kad dođe On, Duh Istine, Duh Sveti, Boži Duh On će vas uvesti u svu istinu hoće reći taj duh Boži koji jest istina vas onda počinje uvoditi u istinu. I opet to će biti postepeno mu vi dozvolite. Jer vi to možete ispriječiti ako budete živjeli krivo. Zato riječ. Zato ljudi koji prime Isusa Krista, ako ne budu nakon toga odlučili pratiti njegov primjer i njegovu riječ sprovoditi u dijelu, oni će ostati na istom. Dobar da. Bog, bilo di. Oni će ostati na istom stupnju razvoja I nazadovaće Zašto? Jer će slušati svoju pamet Koja je kriva, neobnovljena po riječi, Time zlog koji utječe kroz osjetila I On će vas skrenuti od Isusa Jer On ima dvije namjere Broj jedan da ne dođete do Isusa I broj dva da vas skrene od Isusa Jel me pratite Zato morate obnoviti um Kaže Pavle Obaveza To je obaveza on, to su Rimljani 12. do 15. Pogledaju za novi, novi život u Kristu I drugi stih odma kaže Obnavljajte vaš um, ne suobličujte se s ovim svijetom Znači prema tome to će uvijek biti jedan čin vjere Kada slijedite stazu do križa Jeste razumjeli što je vjera praktično? Znači vi U sebi prihvaćate kao istinu Ono što pismo kaže o nečemu što niste ni vidli, ni čuli, ni osjetili to je vjera po Hebrejima 11:1 i o tome vam ovisi da li ćete primiti spasenje i isceljenje i sve drugo jer mi sve primamo vjerom. Nadalje kaže bez vjere nemoguće omiljeti se Bog to su Hebreji dane šest jer tkoji mu prilaze ovdje možete Boga zamijeniti za riječ jer tko je čitaju mora u da da istina da jest da je zaistač. I da će se obestinet ovo ja dodajem To jest da je on platac, ili da nagrađuje one koji ga ustrajno traže To je koji ne odustanu na prvoj prepreci. <clears throat> Prema tome to će uvijek biti jedan čin vjere kada slijedite stazu do križa Ali to je također vaše jedino i izvjesno spasenje Budući će onda Isus Krist Prihvatiti krivnju namjesto vas Budući je on umro na križu poradi ljudskih grijeha, on ih je uzeo na sebe, to jednostavno niti si vidio, niti čuo, nit osjetiti, jednostavno nisi. Nema šanse. To je prirodnom čovjeku ludost, ali ako su neki od vas spašeni što vam ja želim i ako vi smatrate sebe spašenima vi ste spašeni zbog toga što u ovo vjerujete, u Onda hoće reći, to ćemo sutra razrađivati I zato vas molim da donesete onaj papir od juče Sedam najvažnijih stvari vezano za vjeru Onda znači da već imate mjeru vjere Onda ne da ne znači već imate praksu I s istom količinom vjere možete primiti sve drugo Je li jasno? Inače niste spašeni inače zavaravate sebe ili su vas zavarali. Znači svaki koji je spašen, spašen jer je vjerovalo ovo, znači ima vjeru. I onda tu vjeru što ima može primijeniti svugdje drugdje jer on vjeruje istu ludost. Jer ista ludost kaže u jedanpetes četiri ne samo da je krist uzeo moje grijehe na svoje tijelo i prikuca ih na drvo i da sam ja umro grijesima i da sam pravedan pred bogom totalna ludost nego da sam još njegovim ranama bio izliječen znači ako imaš vjere za vjerovat jednu ludost onda imaš i za vjerovati za ovo tu drugu ludost Jer je Bog dao svima mjeru vjere Znači svi imaju Po Rimljanima 12-3 svima Svima A kaže da je dovoljno gorušćeno sjeme te vjere Pa da se baci gora u more Bolesti, problema ili bilo čega Ima jasna dinamika Ja vam ponavljam da razumijete princip On je jednostavan I morate početi razmišljati o njemu Morate ga počet primjenjivati u vašim mislima na situacije Da znate kako ćete reagirati u situacije. Baš ko ona žena o kojoj gori Marko, peto pogled koja je krvarila 12 godina I čula je za Isusa, što je čula za njega Pa očito nije čula da on ljudima govori da mu je to super Ak si bolestan, blagoslovio te Bog Jer inače ne bi došla gurala se da ga dotakne i mislila se Samo ako ga dotakne mi iscijelit se, jel tako Jer bi ona to mislila da je čula da on ne iscijeljuje je dostupno i u zabavištu ova logika. Nažalost ljudi uopće ne misle svojom glavom. Stoga je jedna od glavnih zadaća na ovim seminarima ljude potaknu da počnu misliti svojom glavom i onda da svoju glavu zarone u riječ. I onda smo već tu upovjede Jer ako zarone svoju glavu u riječ, onda će imati iz te riječi prosvjetljenje i snagu odoprijeti se zlom ko što mu se Isusa dopropustin. I onda je ta žena govorila sebi. To vi trebate sebi. Vi morate očekivati da će se dogoditi što pismo kaže. Biće vam kako ste vjerovali. Samo ako se dotaknem skuta njegove haljine ili ono njegovog ogrtača, bit ću ozdravljena, iscijelit ću se. To je Marko 5.28. Evo ona je to mislila se. Grčki tekst kaže sebi je neprestano govorila i govorila i govorila. Govorila. Ona se je snažila u tome. I kad ga je dotakla, dogodilo je se to Jer je to oslobodilo vjeru Tu se vjera oslobodila Mi vjeru moramo osloboditi Mi moramo pokazati da je to što je u srcu stvarno To mora izaći van To smo juče govorili, to ide sa ispovjede, To ide sa zahvalom To ide sa slavljenjem Budući je On, govorio Kristu, umro na križu Poradi ljudskih grijeha, ovo je Izaja 53, o to mi govori On ih je uzeo na sebe, to kaže, On je uzeo naše grijehe, jel' tako? On je uzeo naše grijehe, prema tome, ako je uzeo, onda ih mi više nemamo, to je dinamika On ih je uzeo na sebe i iskupio ih je s njegovom krvlju, jer On inače prolio krv, znate to mi smo po, tom krvi, po toj krvi otkupljeni Ako je ta krv stvarna Ako se to stvarno dogodilo Onda smo mi plaćeni Za nas je plaćena cijena Kako kaže tijelozborni zborni da najvećih ljudi Koji su hodili za Krista u svijetu Ja vrijedim koliko sam plaćen A skupo sam plaćen Skupo sam plaćen Nisam malo plaćen Krvlju i Aganca bez mane. Tako da bi vi, govori nama, Otac, postali slobodni od grijeha A pazite sad ovo, a ipak ova najveća i najvažnija Sad ću ponoviti, najveća i najvažnija, sve se vrti oko toga Najveća i najvažnija doktrina u svezi čina, spasenja vam ne može biti dokazana Vi u nju morate vjerovat svojom vlastitom, slobodnom voljom i bez ikakve prisile Možete to ovako razumjeti. Znači vi možete donijeti odluku da ćete vjerovati vašim osjetilima ili možete donijeti odluku da ćete vjerovati svetom pismu, onome što Bog govori. Znači to jest stvar odluke. Ja donosim odluku. Je tako? I vi ste to sposobni, napravi budući, ja od vas nikad neću tražiti nemoguće I budući ću vam ja uvijek pomoći da steknete ispravno razumijevanje Bog Otac govori, zato se on stalno objavlja daje repeticije daj repeticije A kad dođe on duh istine, sad smo rekli, ureće vas u sve istini, ali kaže i podući će vas o svemu To je Ivan 14.26 Govorit će vam Otcu otvoreno, to je Ivan 16.25 Stolice su pomoćne tamo, pa onda se komodajte. Ima ih još tu, jel? E, ima još onda tu. sjedite. tamo. Vaša je krivnja bila ogromna, ali iskupljena od strane Isusa Krista koji je sada postao vidljivi Bog za vas ljude. Slobodno. Pod uvjetom da dozvolite sebi. Znači ispočetka, početka Vaša je krivnja bila ogromna Ali je iskupljena od strane Isusa Krista Koji je sada postao vidljivi Bog Za vas ljude Pod uvjetom Da vi sebi dozvolite Opet je čin volje Opet je odluka naše volje da dozvolite sebi biti iskupljenim od strane njega, budući vi ne možete nikada otkloniti vašu krivnju sami. Znači cijelo sveto pismo, cijelokupna priča o Isusu je o tome da su se ljudi mogli opravdati sami i doći u poziciju s Bogom koju svaki čovjek na svijetu želi postići i o čemu sve religije nude neko učenje, onda bi kristova žrtva bila uzaludna. On je još jedan učitelj On je još jedan moralni primjer On je jedinstveni On je žrtva koja otklanja grijehe I to cijelog svijeta Ne samo Južne Dalmacije, cijelog svijeta Evo jaganjca Božega koji otklanja grijehe svijeta Svijeta Ili onda ovo sve laž, to nije podudarno Neki misle to pomiriti. Tu nema pomirenja Ili postoji grijeh I teret grijeha I svoje čovječanstvo pod grijehom I jedan je došao da otkloni grijeh Ili je to neistina Tu vam nema podudarnosti Tu se sve lomi Ili gradiš na toj stijeni Ili tu stijenu dobiješ po glave Pa te smrska Ili se spotakneš O tome se radi O tome vam je križi Ja vas, međutim, kaže dragi bog, otac, ne mogu primjeti u moje kraljevstvo s vašom krivnjom, ili ti ga s grijehom, ili ti ga s prirodom, meni protivnom, ja dodajem, o tome govori, za to ne može. To vam je najlakše zamisliti, kod da zamislite ribu koja bi htjela živjeti na, na svježem zraku, ali kad je stavite na zrak, ona skače na glavačke u more jer će se ugušiti, to vam se točno događa. Kad pakleni duhovi, neiskupljeni duhovi Budu pušteni u nebo, jer su vrata neba uvijek otvorena Ovam vam je točna slika Niko ih ne tjera, ali se počnu gušiti Počne ih boliti Njima nebeska toplina i svjetlo budu Kao kad bi zmiju bacili na užarenu ploču Ili kao kad bi šišmiša pustili na svjetlo To im predstavlja bol Mi na zemlji gradimo karakter Kojega onda mi prenosimo u duhovno kraljevstvo I s obzirom na karakter Ulazimo u sferu u kojoj ćemo prebivati I okruženje O tome priča Ja vas ne mogu pustiti Ne da on ne želi Ne da on ne želi Nego Bogu protivna priroda ne može biti u Božjem prisustvu Jer bi bila uništena Umrla bi I jako dugo vremena treba da ta priroda U duhovnom kraljevstvu napravi neki pomak Jako puno, puno teže nego na zemlji S vašom krivnjom znači vas ne mogu primiti Jer premda sam ja u stvari Bog ljubave Ja sam također Bog pravednosti I ova pravednost, o tome smo čitali Kako je on ukazao svoju pravednost Da je u Kristu došao i uzeo to na sebe Da nas očisti od toga I da nam nudi to kao dar ljubave Prema tome odbijanje Krista je ponovno odbijanje ljubave i onda biće sebi nadodaje još jedan greh odbijanja ljubavi. I ova pravednost potrebuje potpuno opraštanje grijeha koje vi možete pronaći jedino u Isusu Kristu. U kojem sam ja osobno kaže Bog Otac ostvario čin spasenja. To smo već objašnjavali da je Bog vječni duh koji je ljubav i Otac bio u Kristu. Drugim Korinćanima 5:19 i u Kristu je pomirio svijet sa sobom, neubrajući ima pačina njihovih Bog je bio u Hristu Znači, ispočetka ovo se ne može dokazati Iako mi ili vi budete htjeli najprije opipati Najprije osjetiti Kao što je htio nevjerni Toma Jer ima puno ljudi kažu, ja sam nevjerni Toma To on govori sebi na štetu jer svaka ispovjed vjere ti se upisuje u duh I nanosite štetu Baš kao i pozitivna ispovjed Jer kažu mudre 6, dva Svezao si se riječima svojih usta Riječi su moćne Marko, 11 .2, Marko 11 23 kaže Ako kažete ovoj gori Da se digne i baci u more Kažete, prvi put I ne posumnjate u srcu ono što ste rekli drugi put nego, vjerujete da će biti ono što ste rekle, treći put rekle Biće vam to što ste rekle To vam važi i iznad i ispod Baš sam danas dobio izvješće Jedna žena, isto, sad je bila u kutini Na seminaru Primila je Krista na pravi način Kaže, nešto je puklo u meni Ona je bila bez Boga cijeli život Ja sam se stvarno trudio kod nje, kad nitko nije Dok je bila bezbožna i bolesna od najteže bolesti jako je teško bilo s njom bit je prirodni čovjek, uglavnom mlati, prazno slama Tako da, nakon puno truda je došla na seminar I kaže, nešto je probilo zadnji dan pod križem To je ono isto što vam govorim To vam je novo rođenje, najveće čuda Znači, njezena promjena je, je, je drastična Njezena promjena je golema Ta osoba sad moli svaki dan, čita svaki dan Zauzima se za druge, razumije stvari koje drugi ne razumiju. I kaže, ona mene, zvala me Kaže, ja sam izvanredna Ona nije bila nikako dobra Toliko nije bila dobro da je druge oko nje činila nedobro Ona je bila jako nedobro Među najviše ovih nedobro koje ja znam Kaže, ono tvoje nikad bolje radi Jer ljudi misle da ja kažem da sam nikad bolje Da bi onda ja bio nikad bolje Ja vam kažem da sam nikad bolje jer jesam nikad bolje Međutim, radi uskoro postaješ ono što ispovjedaš a to je zakon vjere rimljanima 10 9 10 kaže ako ustima ispovijedate ne možete zanemariti ono što u srcu vjerujete onda će vam biti kaže ona to radi ja kad me pitaju sad inače prije kad bi pitao kak je to vam je bilo jedno sat vremena slušati totalna depresija sve se raspada ona meni kaže, ja ono tvoje radi I ne samo u moj slučaju, nego u slučaju ovih drugih Mi smo ti nikad bolje Mi moramo sebe dovesti u sklad s onim što piše u riječi Božoj Pazite sad ovo, moramo se prisiliti Svojom voljom Moramo se presiliti svojom voljom dvije stvari čeniti U volje čeniti ono što on kaže da činimo i u umu misliti, govoriti ono što On kaže da govorimo I onda će nam se stvari dogoditi Ja sam danas mislio govoriti o dvije vrste vjere Jedna je vjera Tomasa Ili Tom je nevjerno A druga je vjera našeg oca po vjeri Ili tig Abrahama Pismo kaže, to su Galačani 3, 13 i 14. Da je Krist Isus Kristi Isus Postao prokletstvom zbog nas I da nas je tako oslobodio prokletstva zakona ispočetka Krist je uzeo sve loše cijelog svijeta na sebe Da bi to u sebi dokino I da bi sve dobro Božje preko njega došlo na nas I o tome govori Galačani 3, 13, 14 Jer vam je u ponovljenom zakonu 28 rečeno Među ostalim stvarima Da su bolesti sve Uključene u prokletstvo zakona To je ponovljeni zakon 2861 Prema tome dostupno je djetetu u zabavištu Zaključiti da je bolest prokletstvo I da ne može biti blagoslov iz stoga Krist je uzeo naše bolesti i naše boli Po Izai 53.4 što je prokletstvo On ih je istrpio Da bi mi prihvaćajući njega po vjeri u ono što pismo kaže da on napravio Mogli primiti blagoslov Abrahamov Abraham je sad tu ime koje vam naglašavam Iz više razloga Pismo kaže to su galačanima treći pogledaj stih sedam i dvadeset da smo mi djeca abrahamova povjeri u krista prema tome ako vi mislite dobet blagoslove koji su za abrahamovu djecu po vjeri, morat ćete imati vjeru kao abraham o tome vam hoću reći pa sam ja da nas ukazati koja je vjera abrahama koji nije vjerovano ono što vidi i osjeti i čuje nego Božju riječ ili Božo obećanje. I koja je vjera oni koji slušaju zmiju? Je li Bog stvarno, jel on, je on to stvarno, ti stvarno misliš da je on to rekao, da to stvarno tako. I na taj način su neposlušni Božo riječi, odbijaju Božju ljubav i sami se izgnaju izraja što je stanje sjedinjenja s Bogom u kojem čovjek živi u Bogu i Bogu, njemu što je stablo života. Što je stablo života? Stablo je u riječi Božoj uvijek čovjek Uvijek Njegovo lišće inteligencija Njegovi cijetovi vjera A njegovi plodove dijela Zato stablo koje ne daje plod se reže To je čovjek koji tako ne živi Po Bogu i Bogu njemu Božim dijelima pravednosti ljubavi On živi nešto drugo Mora živiti ili jedno ili drugo Odreže se od Božje milosti, Njegove zaštite i štetuje Znači, čitat ću vam sad, to je Ivan Prvo ćemo dvi vrste vjere Mi smo ili jedna ili druga vjera Ispred nas stoji Sveto pismo I ono nešto tvrdi I to što tvrdi, evo smo ponavljali svoje dane, je istina Jer Bog nikad ne laže, a mi zamjenjamo istina za stvarnost Ponavljajte se stvarno, ja vas neću vas moliti, ali vas savjetujem Ponavljajte se, vi koji ste bolesni ili koji još niste spašeni to vam isto spasenje duše ide prije spasenja tijela isti paket kao što primite krista spasitelja otkupitelja tako ga primite kao iscjeditelja. Ista ispovijed, ista vjera, isto djelovanje nakon toga. Ja vam predlažem da govorite da je ono što piše stvarnost, recimo prva petrova dvjesto i ima sve Znači, Krist je stvarno Uzeo na svom tijelu moje grijehe Stvarno, stvarno, onako sto posto I On ih je na svom tijelu prikucao na drvo Stvarno, ne, ne, to nije istina To ne znači više nikome ništa riječ, istina Stvarno znači opipljevo, stvarno I ja sam stvarno umro za te grijehe Kad je Hrist umro I ja sam sas stvarno očišćen od svih grijeha I krivnje grijeha i posljedice grijeha, a von ja sad stvarno mogu stajati pred Bogom, Ocem, opravdan, bez ikakve ljage Stvarno, jer o tome pismo govori, je tako? Rimljanim 8.1 Od sad na dalje nema više nikakve osude za one koji su u Kristu Isusu I stvarno, u svoj istini pismo kaže, to je činjenica Dva i dva su četiri Tri puta tri su devet o je činjenično stanje, je li tako, jel tablica množenja ukazuje činjenično stanje, jest. Je li vi mislite da je onaj koji je uredio zakone koji su naučnici vremenom pokopčali, zapisali u prirodnim naukama i mi sad imamo školovanje prema tome da li to nije isti zakonodavac i da on neke druge zakone, drugu logiku objavlju riječi Božoj, da je tamo tri puta tri četiri Njegovim ranama ja sam bila Iscijeljena, jesam, jesam I ako pismo kaže da jesam I ja vjerujem da jesam Ponašam se ko da jesam I bez srama i stida i straha Govorim da jesam vrag u lice Onda će on potvrditi svoju riječ Inače laže I možete s njom, evo, nećemo brisati ništa Možete ribu zamotati Slobodna Inače vas netko vuče za nos a mislim, ja bi tu knjigu bacio da niste. No, hoće reći da sam griješnik, da u meni je priroda, ako ne primim Krist. Ja bi se tog strašio. Bolje bi mi crven kapicu. Recimo, meni vam je bila super, ona bajka, Vasilisa Premudra. Bolje vam je to čitat, evo, to vam je Aj. moj savjet. Tamo vam ne kaže da ste, djeca, volja, sinovi, neposlušni, da zaslužujete osudu ako niste u Kristu Isusa primili otkupljenje. Je li tako? Da li, ja sam ne smatram lošim čovjekom, nisam nikoga ubio, nisam ništa ukrao Da li, to što misliš nije u skladu sa njim što piše, pratite dinamiku To što govoriš nije u skladu sa njim što piše, pa hoćeš ti vjerovao onome što pismo kaže Koje nikad ne laže od strane Boga, koji uvijek govori istinu Ili ćeš vjerovao svoj pameti kako se tebe čini, a mogla si si već u životu vidi da i nisi nešto pametan ja kažem onako mene, kad me pitao, kako ja kažem sve pod kontrolom, onako sretan, zadan, ali ne mojom Jer zamisli da je pod mojom, to bi već morali naučiti Je li tako? Jel ima neko ovdje ko misli da je pametan? E s obzirom da niste, ili da nismo, onda vam je bolje slušati njega koji je pametan A on kaže A on kaže da u Kristu Isusu Imamo uručen svaki blagoslov I da je jedan od njih iscijeljenje I on iznosi činjenice On kaže njegovim ste modricama bile Bile Bile To znači da je to već učinjeno I ako mi znamo bili prihvati to bili će postati sad naša Idemo čitamo tomu Toma, znači, dvije vrste vjere Ja ću vam naglasiti dijelove Koji su posebno znameniti Za oba dvoje Toma zvani blizanac Toma zvani blizanac Jedan od dvane storice Nije bio s njima kad je došao Isus Drugi učenici kazaše Znači, on je čuo od njih nešto što je istina Ali on to nije vidio Vidjeli smo gospodara Toma im odvrati Dok ne vidim Broj jedan, dok ne vidim Na rukama njegovim traga čavala I ne stavim, ili ti ga opipam Prsta svojega u mjesto čavala I ne stavim ruke svoje u njegov bok Doista neću vjerovati. Ja vam moram reći da se nekad dogodi to je svima jasno Da će vas on počastiti Po Efežanima 3.20 Jer iz svoje ogromne mudrosti Iz tih razloga koje mi nećemo nikad dokućiti On prepozna da će nekome to koristiti Nekima oko njega Pa će dati više nego mislima Čak neki ne mole Više nego mislima Ali nemojte se kladiti Ja koristim novu sliku Ako vi izvedete vašu curu u restoran I očekujete da će vas gazda počastiti i vi se tamo počastite A niste dobri s gazdom Njega možda nema tamo I on možda nije uvolio vas počasti Možda ćete morat štetovat tu večer I možda provesti umjesto s njom U romantično šetnji U pranju suđa Ili u zatvoru Gazda vas može počastiti u svom restoranu Tomu je pravo Ali to nije pravilo Pravilo da dođeš Da sjedneš ako ima slobodno mjesto Naručiš prema meniju i platiš Ili tako? Ima jasna dinamika. Znači, Toma je rekao, dok ne vidim i ne neopipam, ja neću vjerovat. S tom vjerom ne primamo Božje blagoslove, jer mi primamo s Abrahamovom vjerom, jer smo mi djeca njegova po vjeri u Krista. Poslije osam dana učenici njegovi bijahu ponovno unutra i Toma s njima, i dok su vrata bila zatvorena dođe Isus stade u sredinu, te reče mir s vama. Zatim, reče tome Pruži prst svoj, ovamo, pogleda ruke moje Pruži ruku svoju i stavi u moj bok I ne budi više nevjernik, nego vjernik Mi nemamo pravo biti kod Toma Stoliko dokaza poduke iz 2000 godina kršćanstva Jer puno njih kaže, evo on je počasti o tomu početka, on neke počasti, ali tome je toliki mali broj Toliki mali broj da se ja ne bi kladio na to Ne bi na to znači položio svoj život Samo laganica, ne brine. I onda Toma kaže Gospodar moj i Bog moj Bog moj Odratimo mu Toma <clears throat> Isus mu reče Budući da me vidiš, vjeruješ A blago onima koji ne ugledaju, a povjeruju mi smo pozvane, znači, ne gledat, nego vjerovati i hodit po onome što piše I onda kad hodimo po onome što piše, ili po njegove riječi, on ide za nama i potvrđuje svoju riječ I to vam je hod u Kristu Po drugim korinčanima 5.7 Ja sam vam primjer živi Ja vam to mogu reći Sad već nakon toliko godina službe, ne jako puno, ali već jedan niz godina On nikad nije podbacio svoje riječi I On uvijek stoji iza da potvrdi svoju riječ Ali je princip ne da čekaš da potvrdi Pa ćeš onda napravit, Nego napraviš, jer je On rekao, a On potvrdi I to radi uvijek, ali negdje morate početi Počnite negdje Jer vam ja sam princip nevjernog tome A mi smo rekli da primamo povjere Znači ako mi ne vjerujemo da je Isus uskrišen od mrtvih ili da je bio na križu zbog nas, umro zbog nas i mi zajedno s njime, ukopan zbog nas i mi zajedno s njime, oživljen zbog nas i mi zajedno s njime i sjedi na nebeskim visinama na prijestolju slave i mi zajedno s njime, to jest imamo po njegovom imenu vlast na svim zlodosima da iscijelujeme bolesti, da gazimo po zmijama i škorpionima i svojoj sili neprijateljevoj i ništa nam neće navuditi. To je luka devet jedan ideset to znači sjedi na nebeskim visinama to znači imenom Isusa Hrista, vladat Vlada poput kralje u ovom životu Po Rimljanima 5.17 I uvijek i nadmoćno pobjeđivati Unatru svim progonstvima, mukama i nevoljama Po Rimljanima 8.37 To vam znači sjedit na nebeskim visinama Jel' ovo jasno? Tamo idemo To su naša prava i poslastice To jest povlastice I obavezi Rako imaš tako nešto A vidiš brata u nevolji nemamo ko, koji što pomoć Što ćeš napraviti? Pita će te, Christ, bolestan, jesi me posjetio? Pita ćete Bija u zatvoru okovan Na strane satone Pritisnut teškim jarmom se ti došao slomiti te jarmene spone Jer to je post kojim je po volji 58.6 Pita će vas Isus Nas Bit kristolik Ili se nazivat kristom imenom Je velika čast I poslastica Ali velika obaveza Je li tako? Ok, sad imamo s druge strane Abrahama Abrahama da bi razumijeli koje vjeru ima Abraham Prvo treba vidjeti u vjerov Abraham i to je 17. poglavlje postanka Ja ću vam pročitati prvi 5 stihova <clears throat> Znači, ide ovako Abraham se ta zva Abram, još nije bi Abraham Abram je imao 99 godina Kad mu se javio gospod Hoće reći objavio E sad zamislite sebe i sad on ma li, njemu, njemu njemu se objavio, znači sad ono svi čekao da im se neko objavi, ako im se ne objavi to je to proći život dok su čekali da im se otvori nebo a onda imaju cijelo vrijeme riječ Božu, gim se Bog objavljuje, di neće stići pročitati za cijeli život koliko im se objavio, to zanemaruju. Zašto? Jer ne vjeruju da je to riječ Božja. Da je to riječ mog Oca Nebeskog meni osobno sad. Da je to istina, živa stvarnost, jel tako? Što ima veze? Da li ti je došao direktno ili ti je poslao porukicu preko SMS-a ako je to njegova riječ. I onako ćeš prije ali poslije zaboraviti kako ti se ukazao, bit će važna riječ. Znači, gospod se objavi Abrahamu isto kod tebi došao netko i rekao Isus krist je umro za tvoje grijehe, uzeo je na sebe sve tvoje krivnje, sve tvoje nepravde, sve to uzeo na sebe, istrpio, kao, prolio krv da bi te otplatio iskupio, i skupio i njegovim ranama ti si iscijen. Znači meni se objavio gospod ko Abrahamu i meni je rekao, ja sklapam savez s tobom zapečačen krvlju, novi savez, bolji od bilo kojeg drugog saveza i to je savez kojeg je Isus Kriz zapečatio svojom krvlju, koji je jamac novog saveza ili zavjeta po Hebrema 7.22 jer mi razumijete dinamiku mi pričamo o dinamici jesi li nevjerni Toma ili Abraham hoćeš li ući blagoslove među kojima je blagoslov ozdravljenja jer je bolest prokletstvo a Krist je postao prokletstvo namjesto nas namjesto nas da mi možemo primit blagoslov i to na način da je on uzao prokletstvo s nas, oslobodio mjesto za primanje blagoslova, kad mi primimo njegovu vjere, jer onda on može to skinuti i doslovno, da tad je samo u teoriji za one koji to nisu primili. Znači, Abraham imao 99 godina kad mu se javio gospod i rekao mu, ja sam Bog svemogući. Nije rekao, ja sam Bog kome je recimo moguće nešto malo iscijelit A ove velike bolesti, onda mene to stvarno nije moguće Žao mi je Ne, on je rekao, ja sam El Shaddai Hoće reći, sve mi je moguće Ja sam sasvim dovoljan, to znači El Shaddai Znači sve moguće, znači više, Ja imam na svom raspolaganju sve što je potrebno Da ono što sam rekao i ostvarim To znači El Shaddai Morate naučiti se mislit kao Bog Istinito, a ne svojom pametju Koja je prema osjetilima zavedena od zmije Morate obnoviti pamet prema Riječi Božoj I onda sve što se tome protivi odbacit Kao napad zmije, kao Isusu pustinje, sa pisane Kako se Isus branio To je Matej 4. Pogledaj 11 stihova prvih kako se branio On je njemu rekao, sotana tanamo je rekao Čuj, Isuse drage, evo vidiš, ti, ja, to ti je bolje A On je rekao, čuj ti, pisano je, znači, nije bolje Ko je bilo mjerilo, jer ono što on osjeća se nije nakon 40 dana osjećao super u pustinju, Nego je bio jako slab i nemoćan I on se branio sa pisano je Nije bilo veze jer se osjeća super, u top forme Jer ima dobru frizuru, pisano je pisano Prema tome, mi moramo znati što je pisano Vezano za naše situacije, tog nema puno Tog nema puno, ti moraš znati jednu, dvi, tri rječenica Ako si spašen i onda stajati na njima, tog nema puno Ali moraš u njih vjerovat Recimo, moj Bog će mene, tamo kaže vama Ali to znači za mene, jer je to pisano od strane Duha Božjeg Za cijelu crkvu u Filipima, ali za sve koji su vjerni u Hristu Isusu Moj Bog će meni namiri svaku moju potrebu Po svom raskošnom bogatstvu kroz Krista Isusa To su Filipijani 4.19 da li to uključuje otprilike svaku potrebu? Je yeah. S obzirom da ih ja ne puno, da nisu neke lude potrebe, da su moje potrebe njegove potrebe Ja mislim, i osjećam, i znam, i vjerujem, i živim da će to biti i bude I što meni treba više od Filipijana 4.19, kad sam spašen i živim u Kristu i Kristu meni Služim njemu, tako da služim bližnjima, po njegovom planu, po njegove istine, otprilike ništa Osim da vjerujem u Filipijan 4.19, to teško, to puno, je to naporno, ne ne, ako su Filipijani 4.19, istina, a on kaže, da će namiri svaku moju potrebu Onda se ja mogu stvarno umiriti Kao što jesam umiren Ili ti ga nezabrinuti Jer bi sve drugo bilo, znači, vrijeđanje oca i njegove ljubavi To koda recimo, neko prijeđenje roditelja, kada mu dođe sin i kaže Mama, ja ne vjerujem da ćeš ti mene hrani dok u škole ja, ja stvarno to ne vidim na tebi, mislim, ono ja, ja ono, na večer ne spavam mirno, jer ja kad sutra tebe vidim u kuhinji, ja znam da ti mene nećeš hraniti do kraja života Tako prilike naše misli srca stoje pred njegovim licem Jel li me pratite? Dismo. Zato kaže u Mateju 6.30, kad govori o tome da treba živjeti bez brige O malovjerni, o malovjerni, zar ne znate da vaš ta zna što vam treba prije nego ga zaištete, o malovjerni Malovjerni što u oca i njegovu ljubav zato on daje sliku sa ocem Kad kaže što god zatražite ćete dobiti Tko god zatraži dobija Matej 7.7.11 Ako vi ako zli znate dobrim darima darova svoju djecu Koliko više Koliko sigurnije će vaš otac dobrim darima obdariti Oni koji ga zaištu Zašto ga je važno zaištati? Zato što onda će znat da nisi to svojom pameti Svojim snagama Onda ćete se zbližiti Još ćeš, ćeš ga cijeniti vole zato Zbog tebe, ne zbog njega Idemo dalje Abraham imao 99 godina Kad mu se javio gospod i rekao mu Ja sam Bog svemogući Ili ti ga ništa nije, nije nemoguće Hodi pred mojim lice i mi budi neporočan Ja ću učiniti svoj zavjet Znači on je dao zavjet ili savez ili ti ga obaveza se Kao što se mi svezujemo sa savezom Kao što se mi svezujemo sa obećanjem Tako se Bog sveza Ali mi smo rekli tamo u četvrtom stavku Da nije Bog kao mi u brojima 23.19 Pa da on kaže i da se predomisli Da on nije da ko čovjek pa da se pokaje za ono što je rekao Ne što on kaže bude Znači kad je on rekao ja radim savez sa to on To je amen To ćemo kasnije po pismu pokazati Znači, ja ću učiniti svoj zavjet ili savez Savez ili sveza Sveza Znači, kad je Bog nešto izgovorio svoj riječi i obećao, on se sveza Ili je Bog istiniti, vjerni Koji ne može pogaziti ono što je izašlo iz njegovih usta Po recimo psalmu 89, 34, 35 On neće pogaziti, on je vjeran, on neće pogaziti Bog je vjeran Kad kaže, ispuni Ili je nevaljalac Pokvarjenja, vučena za nos To su opcije Ili govori istinu, ili laže On je rekao, ispočetka Savez krvlju za pečačen Da u Kristu Isusu imamo očišćenje od svih grijeha Izbavljenje od sotone i vlasti tame I svega što pripada I isceljenje za svo naše tijelo Ozdravljenje za svo naše tijelo Ne samo za uho Ne samo za čir na želucu Ne samo za već Nego za svo naše tijelo Ili kaže za svo naše tijelo on ti iscjeluje koliko bolesti, psalm 103.3 Samo ove manje Ove za koje vas zdravstveno ne pokriva Koliko bolesti Sve bolesti Ko ti iscijeljuje, on ili ja On, on <coughs> I tebe ću vrlo ćete umnožiti Znači, tad pade Abram na sve lice Bog mu reče Pazi sad, evo ovo je moj zavjet s tobom Znači, Bog mu je direktno govorio, Ali nama je progovorio kroz svog sina Kroz svog sina Hebrejma, prvo pogled, prva tri stiha govori da je Bog u stara vremena Govorio kroz proroke Kroz pobožne ljude Ali u našoj vrijeme progovorio kroz svog sina Kroz svog sina Isus nam je dao veličanstvena obećanja po kojima smo dionici božanske priroda u bogu koji je zdravlje nema bolesti, to je druga petrova jedančetiri nema u njemu bolesti, on koji daje zdravlje, nema bolesti u njemu. Prema tome, mi u Kristu Isusu imamo sve blagoslove, to je koda da nam on stoji kad govori o svojoj riječi i kaže evo sam između tebe i sebe napravi i zapečatuje ga krvlju, ni više ni manje, to je Matej dvadeset šest i ovo je novi savez zapećačen krvlju novi znači krv je prolivena i onda kaže, pazi sad ovo Evo, ovo je moj zavjet Sve što je u Novom savezu ili zavjetu I je zapečačeno krlju Isus po Hebrema 7, 22 Stoji koji jamac, ko žirant A tamo piše da sam njegovim ranama bio izcijeljen Tamo piše domo za sve moje grijehe, da ih uzem na drvo, pribio da ja više nemam grije, da mogu hodati kao da ih nemam i da se mogu smatrati Ja se mogu smatrati, ja to možda ne osjećam nekad Ali se mogu smatrati, a vjerujte mi da ja to osjećam i znam ali nekad možda nije bilo tako, ali smatrajte sebe mrtvima Grijeha, živima Bogu Isusu Kristu jer što jednom umrije, grije, umrije za umri grijeh umrije zauvijek. Kristi je umro, ne mora reći iz početka umret ne mora ispočetka, ispočetka, ispočetka, ispočetka, ispočetka prenositi istu žrtvu, tako je bilo u Židovskoj crkvi. Znači krv janja, janja, Jagnjaca, Jara Koza, Jarebica i Pepeo nisu mogli očistiti ljude od grijeha nego samo prekriti grijeh do sljedećeg proljevanja krve. Ali Krist je jednom jedinom žrtvom dokinuo grijeh. Je li jasno? To je ludo, ali tako piše Onda morate vi sebe smatrati Da ste na poziciji Da vas pismo stavlja i zato ni drugih sedam stavaka Ja jesam što moj dragi Bog, Otac u pismu kaže da jesam Jesam Pravednost Božja u Kristu Isusu I prema tome, nema više osude za mene Jer je Krist umro za moje grijehe I skinu osudu, na sebe Bio osuđen da ja mogu biti pravda. Evo, ovo je moj zavjet s tobom, kaže Pazi sad ovo, ti ćeš biti otac mnogih naroda Nećeš se više zvati Abraham što znači otac naroda Nego Abraham, što značio otac mnogih naroda I sad idemo na najvažniji dio To je 5. stih 17. u postanka Pazi sad ovo Jer sam te učinio Opet prošlo vrijeme Jer sam te učinio Oce mnogih naroda Zamislite sebe kako stojite i on kaže vi ste bili izličeni. Savez je zapečačen krvlju bog se sveza riječima svojih usta i rekao je vi ste bili. Mi na osnovu vi ste bili, dolazimo zadnji dan i pred predstavljom Slave kažemo Oče, ko djete, ne kumimo, ne molimo, ne dolazimo u cviljene sramežljivi ko djeca dolazimo, mu, mu, zagadla tata Ja sam došao po ono što se mi osigura Hvala te. I živit ću dostojno toga Hvala te, ja to imam i odio pobjedu Ispovijedam pobjedu, tako dolazimo, na osnovu čega? Jer na osnovu nekih feelinga, na osnovu toga jer je bila dobra atmosfera, na osnovu je svoja propovjeda fantastično, na osnovu toga što je dobro vrijeme, ne na osnovu onog što piše, na osnovu krvi Jagančeve, na osnovu saveza za pečačenu krvlju i na osnovu krsta koji je jamac svakog slova od početka Mateja do kraja otkrovenja. Kaže ovdje ovako, jer sam te učinio U prošlom vremenom ustavlja stavlja To jest nešto je rekao da je već A to tek treba biti u budućnosti Jer me pratite Abraham ima, ili Abraham, 99 godina Sara ima 90, usakle u trobe Znači, nisu bili u mogućnosti, ima djecu Fizički se čini nemoguće Proturiječno Nespojivo Neshvatljivo ali Riječ Božja kaže da On jest već otac mnogih naroda I kaj će Abraham napraviti? Neću vjerovat dok Sara ne rodi Tad vam nije bilo viagre, ja to svima kažem Tad je bilo dosta teže, znači, morala bi božanska intervencija Ja sam te učinio On ima 99 godina, sad mislite njega U gorej situaciji svih nas Sad zamisli to, a ona 90 usakle u trobe, znači prirodno gledano s našim prirodnim očima, neobnovljenim umom koji se protivi riječi Božoj koji nije podložan on kaže nemoguće, on kaže Bogu je ovo nemoguće, moja bolest je neizlječiva. Velikih sluga Božih kojega kriz digo da uči cijelu crkvu vjere, Kenneth Hegin kojemu on osobno govorio. Kad bi mu dolazili takvi ljudi, rekli bi, meni su doktori, rekli, najveći specijalisti na svijetu da je moja bolest među par, koje nisu nikad iscijeljene Nema u medicinskoj povijesti, jedan slučaj da bi iscijeljen On ima kaže, čeka, je li to ulazi u što god Recite i meni, je li tvoja bolest ulazi u što god Ulazi, e, onda me ne zanima što su doktori rekli Onda me ne zanima što su doktori rekli Znači mi smo pozvani da budemo po Abrahamu, po njegovoj vjeri, baštinici obećanja kroz Krista Isusa. Koje obećanja, pa onoga suprotno prokletstvo recimo. Prokletstvo je isto tako, to je ponovljeni zakon 28 47 48. Golotinja, siromaštvo i oskudica svake vrste. To ti znači plus ili minus. Koji je to plus? O kojem gore drugim korinčani? 9.8. Ili još bolje 8.9. I najavljuju 9.8. Znate svi za velikodušnost naše gospoda Isusa Krista Koji premda bogat, ode na križ zbog nas. Ode na križ zbog nas. Premda bogat, postao siromašan zbog nas. Zbog nas. Da bi se mi mogli obogatiti njegovim siromaštvom. I onda 9.8. drugi korinčani kaže ovako Naš Bog, milosrdan, pun milosti, može i hoće učiniti ja dodajem Ne samo da imamo uvijek svakda u svakoj prilici za sebe Nego i za svako dobro dijelo To je pozicija kršćanina ili blaženstvo ili blagoslov Jer je blaženije davat nego primat Podijelima 20.35, blaženije On nama ne hoće da budem u proklesu nego u blagoslov, je tako? On je rekao ja sam te učinio, Otce, mnogih naroda Ne učinit ću te, ne možda To je gotova stvar On stvari stavlja kod, da već Jesu I sad ih mi moramo dopustiti Da su one u našoj svijeri ostvare. One nisu više u budućnosti, njima se ne nadamo Vjera materializira obećanje ili osiguranje sad Vjera daje bit ili materializira nadu Po je 11.1, no, ne materializira bit E, sad ćemo vidjeti kako je Abraham reagira To su vam, Rimljani Četvrto poglavlje stihavi 17 do 21 Kaže, Bu Abraham je vjerova Bogu Kojem Bogu? Pazi sad ovo. ovom, ovom svemoguđem Ovom El Shaddai Ovom koji ima na svom raspolaganju sve što mu je potrebno da ostvari što je obeća Toom Bogu Kojem Bogu, koji mrtve diže u život tom Bogu Ja kad nekad vidim kod ljudi koji imaju mentalni problema i ono oni meni kažu kako su njima doktori rekli da ovo ne izlječiva. Onda je njih sproveden u Marka, isto tamo imate peto poglede Onog luđaka u Gadarinskom kraju koji je u pećinama Koji se mlatio tamo kamenjem i bacalo lubanje na sve oko sebe Kidao lanci, ja njemu to pročitam, kažem, si u goroj situaciji od njega Mislim, jel ti živiš u pećinama, jel mlatiš se kamenjem Jel li grizeš oko sebe ljude, jel si zavezano Ne, pa onda ima nade za tebe Je to dobra logika Ok, Jer Jesus Christ je učio danas, sutra zaovijek, po Hebrema 13.8, znači može se jel tako, Abraham je vjerova Bogu, to je imena 4.17 Koji mrtve diže u život Pazi sad, ovo je ključna rečenica I stvari koje nisu, vidi kao da jesu I stvari koje nisu, vidi kao da jesu E sad smo do tablice množenja Ovo vam je dva puta dva u duhovnom svijetu To je zakon vjere Ti vidiš kao da jest Ono što fizički nije A Riječ Božja tvrdi da jest Jer je stvarnost koji ono što nije vidi koda da jest što to znači pa hoće reći, on je sebe vidio sa bebaćem kak ide u Disneyland jel me pratite kremenko da a on je sebe vidio nemoćnog jer bog je rekao učinio sam te tak mi sebe moramo vidi kakvima nas bog vidi a to je zdravima U Kristu Isusu Ali zašto Toliko ljudi Ipak nije zdravljen, iako ovo zna Jer ne znaju kako se vjera pušta slanca Kako vjera dođe u snagu Kako to što ste vi mislili Dođe u stvarnost O zbilju A to se događa da ispovijedate na glas Ono što piše Unatoč strahu I neugodi što će ljudi misliti o vama to me keće Hoćete nastaviti u ljudima ili Bogu Znači, ja sam zdrav jer piše Ne jer ja osjećam da sam zdrav Ne zato što ja imam žmarce i komarce Ne, ne, neka to bude, nemojte me krivo shvatiti, nekad i odmah Uglavnom, iscijeljenje ima vremena dok se ne očituje Čudo je odmah Jel me pratite di smo Abraham je vjerova Bogu koji mrtve diže u život. Pa se mislio čuva ako mrtve diže u život možda i sarenu utrobu koja je mrtva prirodno zarađanje možda oživi da može dat plod. <clears throat> Pazite sad ovo. Nećemo to čitati sad dalje, to ćemo kasnije objasniti. Znači zavraćemo se na 17. stihu. Abraham je vjerovao Bogu, naglasak na vjerovao Bogu ili vjerovao kao Bog Zašto? On se uskladi u svom razmišljanju sa Božim razmišljanjem A kako Bog razmišlja? On vidi stvari koje fizički još nisu kao da jesu I izgovori ih I one postanu Jer on je njemu rekao Učinio sam te oce mnogih naroda Jel mu rekao? li Abraham bio još oce mnogih naroda? Nije bio Ima je 99 godina Ode kaže 100 godina Sto godina To vam je rekao, bio je oko sto godina To vam je 99 i oko 100 godina I sad, pazite, sad idemo na zakon vjera Ovo je jako važno Zakon vjera je izrečeno u Marko 11, 22 do 24 To je zakon vjere Zakon znači da to uvijek radi to znači da nema promjene u tome To znači da jednadžba postoji To znači 3 puta 3, evo tablice množenja To je uvijek tako, uvijek tako Znači imate, recimo, evo, ja isto prvi put vidim 7 puta 7 Jednako 49, uvijek Uvijek Ne nekad Ne samo na neparne dane Ne u Splitu, a ne u Zagrebu, uvijek Zakon vjere znači da je nešto uvijek, Bog je postavio vječne zakone, to što ih mi s vremena na vrijeme dokučimo kad nas anđeli u to uvedu, a da mi mislimo da smo super pametni iz nekog mudrog razloga, to ne mijenja ništa na tome da oni za tih 2 i 2 su 4 puta, 2 i 3 puta 3 su 9 i 7 puta 7 su 49. A on kaže, tamo obraćajući se Petru, koji se čudom čudio što Isus dan prije prokleo smoku u korijenu, kako mi trebamo stanice raka I onda ona usahla od korijena prema lišću, znači nije se odmah vidilo, nego se sutra dan vidilo, ali Isus znao, nije on sad tamo stopa i vidi ko pato će usahnut On je znao, jer je izgovorio riječ I on je u Petra gledao, znači u nas, jer Petar predstavlja u svijetom pismu našu vjeru ili nevjeru i On kaže ovako Imajte vjeru Božju Krivi su prevodni u Hrvatskim Biblijama Imajte vjeru u Boga To ne znači to Grčki tekst kaže Imajte vjeru Božju To znači da nije akcija Gledanja u Boga i očekivanja nešto od Njega Nego mi imamo nešto iz čega dijelujemo Mi imamo vjeru Božju Ili Ti ga vjerujemo i dijelujemo kao Bog što to znači? To znači da vidimo stvari koje nisu kao da jesu. Broj jedan zakon, broj jedan zakon, sada vam otkrivam tajnu na tajnama Praktično, kršćanstva. Pa se ovo poslušajte ako imate problema, niste pokoćali dogovorim. Broj jedan mi vidimo stvari koje nisu kao da jesu. Koje stvari? one je koje on rekao da jesu Ne ja, on Ako je rekao u njegove riječi Onda je to stvarnost I mi smo uvjereni po Hebrajima 11.1 Koji daje definiciju Da te stvari jesu I da će se očitovat Jer to je vjera Ona daje bit onome što je u budućnosti Ili materializira sad Broj 1 Na osnovu onog što piše A piše Da smo njegovim ranama bili izliječeni Mi lociramo našu poziciju. I ona niš, onda se presiliš govorit, oneseš odluku. Ja ću misliš što govori Riječ Božja. Ja ću se uskladit s mojim taticom. Ko više šljivi ove koji im sole pamet krivo, ko više šljivi moja osjetila, moju pamet u principu, su to duhovi koji daju krive ideje, ja, ja, ja ću slušat njega. Ja ću slušat njega. Jer ja u Riječi Božoj po drugim Korinčanima 10.4.5 imam močno oružje, ne neko onako pištolj na vodu nego nuklearne duhovne bombe. I ja znači imam moćno oružje za rušenje utvrda, predrasuda, sotonskih brana u našem umu, ljudskih ideja krivi. I ja onda obaram udrovanja svoja, za početak svoja, pustite drugi, ako znaš svoje obor, značiš i drugog. I onda i svaku oholo svoju koja se protivi spoznanju Boga i pazi sad ovo veličanstveno zaključenje i svaku misa, čiju misa, moju misa dovodim do pokornosti komu. Kristo, Kristo, Kristo jer mi imamo misao Krista u jedan korinčanima 2.16 znači ja se prisilim u volji biti poslušan mom dragom Bogu Ocu u Kristu Isusu i onda se prisilim u svojoj pameti koja je Protivna tome, jer je naučila misli protivno Da govori mi, mislim što piše, pardon, mislim i govori I onda će bit Zašto? Jer je to zakon, zapamtite zakon Da znači, da uvijek radi Ne mijenja se ako ne mislite da postoje zakoni koji se ne mijenjaju, probajte skoči kroz prozor, da vidite li radi gravitacija, to radi i za muško i za žensko, za spašene i za nespašene, za mršave i za debele, se možda brzina pada, može izračuna drugi način zbog težine i visine, ali uglavnom radi uvijek, stalno. To znači zakon. Znači pro jedan vidim stvari koje nisu u prirodnom svijetu ko da jesu, jer jesu, jer je on rekao da jesu. Ako On rekao da Jesu, a ja imam novo veću sađenu dio, ono, ono, vi imate, ja nema amen, amen. Ovo tu, znači, istina ne laže i vjeron ispuni svako svoje obećanje, Nije kao čovjek da bi rekao i porekao, nego što bude, uvijek jest, sve će se ispuniti I to je dokazao za Mojsija, kamo li ne, za našeg boljeg saveza, boljeg svećenika i boljih obećanja Što je u Kristu Isusu Broj 2 Marko 11.23, rekli smo Marko 11.22-24, zakon vjere koja presvaja mi pričamo o vjeri koja prisvaja Ima raznih vrsta vjere Ali ovaj je vjera koja prisvaja Broj, znači, vi kažete Što kažete? Pa što On piše u svojoj riječi da je istina To kažete I onda u srcu ne sumnjate u to što kažete Kako možete ne sumnjati, pa sad sam upravo objasnjer, to reka Bog, koji ne laže čija riječ je istina, koji vjerujem spuni svako svoje obećanje, Koji se ne šali, kad govori, neće promijeniti svoje mišljenje, jer u njemu nema ni sjene promjene Po jedan 1.17, on se ne mijenja, po Malahiji 3.6, nema šanse, znači ako je reka, rekao, rekao je, bit će on je vjeran ispuniti svoju riječ On je vjeran To znači što je rekao To će biti Sara smatrala vjernim onoga koji je obećao I začela je rodila sina po Hebrema 11.11 11. Vjeran Znači ziher Ako je rekao nema šanse da će povući riječ Znači nakon što ste vidjeli Ono što je on rekao da je zbilja Ali još nije fizički opipa, opipano Učitovano Kao da jest Vi počnete govoriti da jest Tamo kaže, ko kaže, uvijek, Gori da se digne i baci u more Kaže, broj 1 I u srcu ne posumnja ono što kaže Nego vjeruje da će biti ono što kaže Znači tri puta kaže Bićemo mu to što je rekao, ili daćemo će mu Bog Znači, korak broj 2 je kaže ili ispovjeda I na taj način se vjera oslobađa Jel me, Pratite gdje smo Ovo radi ovo je ključ Uspjeha, ključ od riznice, božanski blagoslova Ključ od špajze U očevoj kući Za on kaže u Luki 15.31 Sine, moj važi za kćeri Sve moje je i tvoje Sve što je u špajzi je tvoje A evo ti ključ I onda Marko 11, 24 I tu se vidi, znači, kak kaže kolega Hegin Razlika između dječaka i muškaraca jer kaže ovako, kad tražite vjerujte da već imate, sad moraš vjerova da već imaš, da je to to da je u tvom posjedu i ponašat se ko da je već u tvom posjedu. Jer smo rekli jučer i sad ponavljamo da vjera Bez da ima podudarnih dijela Jest u sebi mrtva Kao tijelo bez duše To kaže Jakov u drugoj svojoj postanici Prvoj, jedinoj, drugo poglede, stihovi 17, 20, 26, tri puta I čak ovaj koji to ne razumiju, zove šuplja glava Prema tome Nakon što smo vidjeli Ono što je Bog rekao da imamo i da jest Ovdje Kristova žrtva i blagoslovi uručeni nakon te žrtve svima koji vjeruju. Mi trebamo počet govoriti ili misliti i govoriti da je to istina i to se treba prisiliti I onda ako je to istina i ako on kaže da je naše, mi moramo vjerovati da smo to već primili, mi ćemo zadnji dan tražiti da on to nama da. Može i bez toga, može i bez toga, samo ovako ali mi ćemo tražiti. I onda, ako smo tražili, a ne moramo, možemo samo govoriti da je istina Jer i to radi, ali mi ćemo tražiti To je Mark 11.24 A ja vam govorim Isus Koji nikad ne laže Za što god da se molite, mi ćemo tražiti već Cijeli paket Prvo izjeljenje duše, prvo izjeljenje tijela Vjerujte da ste već primili Već, kad, dok tražite Kad, dok govorite Kad, dok vidite stvari koje nisu, ko da jesu Tako je Abraham radio A on je naš otak, povjerili ti ga živi primjer Sada ćemo vidjeti kako on to radi u praksi I onda će on potvrditi svoju riječ Da li vam je jasna dinamika Idemo sad nastavak Abrahama 18 Stih. Znači, Abraham je vjerovao Bogu koji diže mrtve u život i vidi stvari koje nisu kao da jesu Ja ću vam to čitati, imam par prevoda Da mi razumijete dinamiku cijelu I on kaže ovako <clears throat> Abraham je protiv nade Oslonjen na nadu Povjerovao Što je povjerovao? Tako da postane Otce mnogih naroda A zašto je to povjerova, Jer prema onome što mu je rečeno Zato je povjerovao Ponovit ćemo ovu misel jako važna. A što mu je bilo rečeno, toliko će biti tvoje potomstvo Znači, svejedno je što mu je rečeno Važno je tko mu je rekao I onda je važno kako se on odnosio prema onome što mu je on rekao Unatoč tome što je to izgledalo beznadežno tu je dinamika. Da li moj slučaj doktoru sve Da ga niko ne može iscijeli? Da li tvoj slučaj ulazi u što god za početak? Mi se molimo zadnji dan molitvu što god. Prva Ivanova pet četrnaest i kaže ovako, a ovo je pouzdanje ne možda ne jednog dana ako ne samo ovima koji su posebno pomazani, namazani, omiljeni, cijenjeni, uzvišeni nego svima koji su u Božoj voljo i postali djeca Božja po Kristu Isus. Znači a ovo je pouzdanje koje mi imamo u njega, možemo ima pouzdanje smo doznali po njegovoj riječi Njegova volja da nam da ono što tražimo Ovo je pouzdanje koje mi imamo u njega Da ako tražimo bilo što Što god Jer li tvoja bolest, tvoje stanje ulazi u što god To si riješite doma Moja bolest, moje stanje, moji financijski problemi Jer li to ulazi u što god Ako ulazi u što god, onda vas se tiče da, znači, a ovo je poznanje koje ima u njega, ako ga tražimo što god do skladu s njegovom voljom, a znamo da je njegova volja, jer je on to tu rekao, je tako, recimo, znamo da je njegova volja da budemo spašeni, jer je on to reka I pokazao kako znamo da je rekao, pa piše u 1 Timoteju 2.4, piše i u 6 1 Timoteju i 6, piše doslovno I piše u Ivanu 3. 16 doslovno Da je on dao svog sina, da ni jedan koji njega ne vjeruje, ne umre, nego ima život vječni, da se spasi Jer Bog nije došao osuditi, nego spasi, znači i je volja Isto tako možemo znat Sto posto, pa ćemo sutra, ako me duh bude vodio, a vi me sjetite, ako mene ne bude vodio Kad budemo neprijatelje vjere objašnjavali, onda neprijatelja vjere, ako bude tva volja Kršćani ne mole ako bude tva volja To nigdje ne piše Oni znaju njegovu volju Spasi me ako bude tva volja Zamislite tog čoveka Spasite ako bude tva volja Sumnja ili dvojba Ili ako ne postaju kršćanina I po Jakovljevoj prvo pogled Stikov 5.8 neka takav čovjek Podvojena uma Nestalan u se mu čini Što čini Kojega baca vjetar Ko valove amo tamo neka misli, ne misli Da će dobiti išta od gospoda Znači kršćani ne mole Ako Jer znaju Oni stoje pred pre, prestoljem Potpunog pouzdanja Jer znaju Što im prepada Prema tome znamo Da nam prepada iscijeljenje Jer je krist naši iscijelitelj je uzeo naše bolesti i bolest da možemo biti iscijen, jel, jel me pratite, nema ako, ako ne nosi pobjedu, to je neprijatel vjere, sumnja, dvojba, ako, dvojba, znači dva mišljenja, ako ili jedno ili drugo. Jel me pratite di smo? Ok, znači, čitamo drugi prevod Imam par prevoda, oni su super, pa da me bolje pohvatite Samo da ne, pazite sad ovo. Kaže, čak kad nije bilo razloga za nadu S 99 godina i sa 90 godina sare u saklo utrobe Znači, čak kad prirodno gledano nije bilo razloga za nadu Jer tako da ne izvela kao da ima razloga za nadu 100%, pitajte doktore Abraham se nastavio nadet vjerujući Pazite, zašto je On vjerovao, u čemu je On bio utemeljen? Jer mu je Bog rekao, ali Bog je i nama rekao I nama se nekima, nekima čini da je nemoguće, ali On je rekao I unatoč tome što je beznadežno, pazite ovaj prevod Nadajući se unatoč beznadežnih okolnosti, On je vjerovao Tri točkice, baš kao što mu je bilo rečeno. Baš kao što mu je bilo rečeno. Što je vjerovanje? Djelovanje u skladu s onim što je Bog rekao, u svjesnosti da je to živa istina stvarnost i da ne može ne biti. Da je to dva puta dva, četiri. Ne može ne biti nego četiri. To znači Bog je rekao, koji nikad ne laže. Kad nije preostalo sljedeći prevod Kad nije preostalo ništa za nadati se Abraham se i dalje nadao i vjerovao I dalje I dalje Zašto je on to tako morao? To je zdrava logika Zdrava logika je da je to moguće Jer ako mi uopće razmislimo Što bi vrhovno biće moglo biti Mi znamo da on ne može lagati Da on mora stajati za sve riječi. Da ako je on obeća, ako se on zakleo s nečime, da jednostavno ne može, po, nema opcije da to ne bude. O tome vam govori Hebreje 6. poglavlje, stihovi 13. Do 19 Ali ja ću čitati stihove 11 i 12 koji smo već čitali Kako treba ustrajati u ispovedi vjere kad izađete odavde Na osnovu onog što je Bog rekao A ne jedan dan dok vas drži da vi kažete to je to, to je to Onda već sada se počnete pipati Treći dan već mislite nije to, to gotovo Bog ne, ne pismo kaže, to smo rekli, to su hebrej šest sedamnaestdvanaest i deset i trideset pet da je pravila kako hodati u vjeri nakon u kojoj je ostati strajnosti i revnosti i povjerenju i vjeri i strpljenju da bi kako kaže ovdje nasljedovali one ovdje abrahama koji su vjerom i strpljivošću baštinici obećanja ustrajni sjeme dobro tlo, oni koji u strajnošću donose rod A ne oni koji odpadnu na prvoj kušnje Jer kaže pismo, da oni koji ima padne samo na glavo Odbilo se od kameno srpce Pri prvoj kušnji od je voz Je tako kaže pismo? Ali ne kaže pismo da ne radi Ne, kaže da je palo na glavo Odbilo se od srpce Pa idemo dalje čitati Uistijno, kad je Bog Abrahamu davao obećanje Ili kad je nama Bog, dragi otac, davao obećanje u Kristu Isusu Isto je Abrahama koristimo za primjer, ali sebe zamišljamo u njegovoj situaciji Jer se nas ne tiče Abrahamovo dijete, nego se nas tiče naš problem, Jel tako? Budući da se nije mogao zakleti nikim većim, zakle se sam sobom Znači obećao je i zakleo se Samo još misli koliko to čvrsto stoji i reče, zaista vrlo ću te obasuti dobročinstvima i vrlo ću te umnožiti I tako Abraham strpljivo čekajući postiže obećano I tako Abraham strpljivo čekajući, a ne nestrpljivo Abraham nije gubio nadu, nego je on učinio nju savršenom do kraja Nije znači bio mlitav, nego je bio revan, gorljiv zadržao je isto oduševljenje na početku sve do kraja jer on zna da Bog ne može podbaciti u svoju riječ, stalno se podsjećajte ili će on to obistiniti ili laže. Ljudi se naime kunu većim i svako im je prepirci kraj zakletva. Za potvrdo Zato i Bog Hoteći Bolje dokazati I baštinicima obećanja Nepromjenjivo svoje odluke prva Petrova 2.24 Neće se promijeniti dok Isus ne dođe To važi Važi od križa na vama Nema tu promjene Nema tu da sad Krist kad je on umro Ukopanu skrsno Sijeo gotovo dovršeno Te i nema promjene Savršeno kompletirano djelo nema, nema dodataka, nema izmjena, nema ljudskih izmišljotina. Gotova stvar, sve štima. na nama je reagirati na pravi način da se to očituje, a ovo vam je tajna kak se očituje. Znači, zato i Bog hoteći bolje dokazati i baštinicima obećanja nepromjenjivo svoje odluke postave zakletvom i jamaca. Ali nama je krist i jamac Njegova krv je jamac Ona govori bolje od krvi abelove Na vječnom oltaru On je vječno otkupljenje To nema promjene, to je to Da bismo smo po tim dvijema nepromjenjivim stvarima Obećanje i zakletva Ovdje krv i obećanje Ili ti ga osiguranje u kojima Bog ne može prepari, prevariti Imali snažan poticaj Mi što smo se utekli Da se domognemo Ponuđene nade Pazi sad ovo nju imamo kao pouzdano sidro Kao onaj kov pomolto Znaš ono može biti ne znam kao bura Ti imaš pisane ukopano dole u, u, u, Nema šanse Velikim metalnim lancima je bova Za to zavezana Koliko god je bura ne miče se to to vam je o tome on priča, taj, njegovo obećanje i njegova zakletva ili njegova krv To je to Ejmo dalje Kako je sad Abraham reagirao? Na koji način mi potvrđujemo djelima Da je to sto posto to, da mi znamo da on neće podbaciti u svoj riječi? Znači, vidimo ono što on kaže da nam prepada i to hoćemo i to vidimo kao da već jest idemo prema tome i u fizičkoj stvarnosti da se očituje. A očituje se tako da govorimo i da ne sumnjamo, to je smislimo i govorimo kao da je to istina. I vjerujemo da to već naše to, to je zakon vjere Ne da čekamo pa da vjerujemo Mi već vjerujemo A vjerovanje je sukladno djelovanje Kako je Abraham pokazao Da on vjeruje Da će se to dogoditi Idemo dalje On Nije bio nesvjestan Svoje fizičke situacije On je promotrio svoje promotrio svoju potpuno obamrost svog tijela. Znači on nije da on bio mutav, tupav, da on nije znao da on ima sto godina, on je to bio svjesan. Meni se sviđa King James verzija, on kaže he considered not his own body, nije uzeo obzir svoje vlastito tijelo. On ga je vidio ali ga nije zanemario. To je čak bolje, jer ovdje kaže on promotrio obamrlost. Ali to uključuje akciju koja gleda u tijela Ovdje uključuje akciju koja zanemaruje to Zašto je to važno? Jer on gleda u obećanje U istino, Ne skreće pogled sa Krista I obećanja Mi imamo velikog svećenika Mi imamo velikog zastupnika Mi imamo velikog posrednika, U njega uprete pogled U njega začetnika i dovršitelja vaše vjere velikog svećenika Krista Isusa to su hebrej 3 1. 12 2. u njega uprete pogled ne skreći pogled prema tijelu ne moju obraća pažnju na simptome aha primio sam me prestalo bolet kad te poštje boli misliš da izgubio sam mora vam biti jedini temelj kol po molto samo ono što piše kristova žrtva kristova krv obećanje dar božji Koje je stvarnost jer ovo jasno to mi ispovijedamo ne zato što me malo počelo češkati onda je to to. Nekad bude, nekad bude toplina, nekad bude svjetlost, nekad odmah ne stane pod rukom ali nemojte se na to oslanjati, nemojte se oslanjati na fizičke senzacije, oslanjajte se na riječ koja ne može podbaciti. Matej 24.35 četiri proće se senzacije, žmarci komarci komarce, ja parafraziram, ali moja riječ ne, neće nikad proći, nikad, nikad. E jasna dinamika, Di morate stati. Vi ispovijedate riječ, a ne svoje iskustvo. Ispovjedate i svoje iskustvo ako je u skladu s riječi, ali ako nije u skladu s riječi riječ unatoč iskustva da bi iskustvo postalo u skladu s riječi jer bit će vam kako ste vjerovali. Znači, Abraham je promotrio svoje obamrlo tijelo I Sarinu usahlu sahlu trobu Ili još bolje, on je znao da to postoje Ali nije to gledao, nego je zanemario i gledaju Božje obećanje I ne klonu u vjere Zašto? Jer nije to gledao, nego gledao obećanje Nije skrenuo pogled sa Božje riječe Zbog Božjeg obećanja ne ga, ne pokoleba ili kaže, prevod nije se spotakao o Boži obećanju. Nije se spotakao Mislim, morat ćete doma provesti nešto vremena razmišljajući o ovome, sebe u tu situaciju Da vidite kako vam duša diše Koje vam misli stavlja zli u pamet Ovo morate napraviti prije ključnog dana Zato vam ja to citiram, da znate doma pogleda, da se stavite u tu situaciju Znači, on je promotrio svoju tešku, fizičku, materijalnu situaciju ali on nije gledao to, nego gledao u Filipijane 4.19 Kao recimo ja A tamo piše, da će moj dragi Bog, Otac meni namiri svaku moju potrebu Ne neku, nego svaku i to ne onako e, Škrto Kilavo Nikako, nego raskošno Obilato Je li neki otac da ne bi svom djetetu dao onako najbolje ja mislim da nema, ti ima, oni su ilu ludnici E sad I onda, ali oni be ali ne mogu, ali on može On može Ako s tim i sebi nećemo naštetiti pa nam daj točno naliko koliko ćemo moći iskoristiti, da nam bude korisno Inače bi nas to zatuklo, za to ljudi nemaju Ne kvalificiraju se za obećanje, Ne kvalificiraju se za Izaju, prvo pogledaj, stihovi 19 i 20, ne kvalificiraju se Zašto? Jer tamo kaže, ako budeš voljan i poslušan Uživaćeš ćeš najbolje u zemlje Ako budeš voljan i poslušan Uživat ćeš najbolje u zemlje E sad, kad vidiš kad neko ne uživa najbolje Onda, očito, srazmjerno tome nije voljan i poslušan, svi mi Znači, Abraham se nije spotakao Boži obećanje Nego se ojačao u vjeri Kako se Abraham ojačao u vjeri? Tako što je dao slavu Bogu Što je na sav glas slavio Boga Zašto se slavi Bog? Po psalmu 117, drugi stih On se slavi jer je vjeran Ispuni svako svoje obećanje Zato ga slavimo slavite te, Oče, jer si vjeran jer nema šanse da nećeš ispuniti svoju riječ, zato te slaju. I hvalim te zbog tvoje dobrote prema meni i zahvaljujem te što sam iscijen u ime Isusa Krista i to ispovjedaš stalno. I ako u to vjeruješ, pismo kaže bit će ti kako si vjerova. Jel ta kaže? To kaže Matej 8.13, trinaest bit će ti kako si vjeruje. Pa ako u to vjeruješ čak i da je bez veze, bit će ti to, ali recimo ovo je okvir okay. Jel' tako? Abraham se nije spotakao o Božje obećanje Znači, nije da mu je vjera pala Jer je vidio da situacija ne ide odmah On je čekao ne znam koliko godina Mislim 25 godina čekao da mu se to dogodi Mi ne moramo čekati toliko Za isciljenje ili nešto drugo Za spasenje se dogodi odmah Ali on se nije spotakao da, A zašto mu se to ni dogodilo odmah? Zato mu se ni dogodilo odmah, jer se počeo smijati kad mu je on rekao da Abraham pade na svoje lice i nasmija se, 17.17 17. I rekao u svom srcu Hoće li se stogodišnjaku roditi sin? I da li će Sara roditi u 90. godinu? Da se nije nasmijao možda bi mu se odmah dogodilo I Sara se isto nasmijala Gospod pohodi Saru, 21. pogao pogalje postanka Sara reče, Bog mi je spremio smijeh šest istih, svaki koji to čuje smija će se sa mnom Zato se zove Izak, smješko Prema tome Abraham se prvo smija, onda mu kasnije se promijenila situacija Skužuje koja je glavna fora i onda on zapisa tu ovo kak treba, bet, pusti smijanje on promoti, promotri potpuno obamrlo svog tijela, bijaše otprilike stogodišnjak Ovo je najbolje kad mi šalju porukice u ključnim trenucima Nego ga vjera ojača, pazi sad ovo, on zahvali Bogu, kaže jedan prevod, drugi prevod kaže da slavu Bogu On zahvali Bogu, zašto mu je zahvalio? Potpuno je uvjeren Ovo je, ovo je jedan najbolji stihov o cijelom svetom pisma To je 21. stih četvrtog pogleda rimljana Paze, on se dao je slavu Bogu Ili zahvalio je Bogu Potpuno uvjeren Da Bog može Ispuniti što je obećan I zato mu se 23. stih to uračuna u pravidnost Da je on pred Bogom kako treba biti Znači, on je zahvaljivo Bogu koji je rekao, učinio sam te ocen mnogih naroda Već je sam On mu je zahvaljivao kao da je to sad već tu stvarnost I nije se pokolebao zbog toga što se to još nije bilo fizički očitovalo Svijestan svoje fizičke situacije i Sarine fizičke situacije Ale on nije na to obraća pažnju razmišljajući i simptoma, nego je gleda u Bože obećanje potpuno uvjeren da El Shaddai Bog sve mogući ipak može sve napraviti što obeća. Tojest da ima na svom raspolaganju sva sredstva koja su potrebna da ne podbaci u svoju riječ. E isti taj je bio u Kristu na križu. Isti taj je u Kristu umro za nas. Isti taj izgovorio riječ njegovim ranama vi ste iscijeljene. Isti taj govori u Petru to je za 53.5. Isti taj govori u Petru u prošlo zgleda, a stoji u sadašnjesti. Njegovim ranama vi ste bili iscijeljene. Iako mi kao Abraham naš otac povjeri u Kristu Isusu pogalaćanima tridesed ako mi kao on zakon vjere sprovedemo u djelo i vidimo stvari koje bog vidi koje fizički nisu ali jesu i u srcu ne sumnjamo da jesu nego govorimo na glas da jesu i vjerujemo da smo već primili i dokazujemo da smo primili tako što slavu dajemo Bogu, zahvaljujemo, a ne zato što nas manje boli, jako će nam se to očitalo sasvim izvjesno, mora inače sve ovo glup. Onda će on potvrditi svoju riječ koji je rekao ja motrim na svoju riječ da je potvrdim. Jeremija jedan njemu nije svejedna jel me pratite? Ovo vam je tajna vjere koja prisvaja. Ključ od riznice božanskih blagoslava. Zakon koji uvijek radi. Zakon je da vi prije nego osjetite ili vidite, govorite i mislite ono što je Bog rekao da je istina i živa stvarnost i ponašate se sukladno. Evo, ja vam mogu daći veličanstven primjer samo Kenneth Hegina. Kako rekao, njega je posebno Krist digao da cijelu crkvu uči vjer. Osobno mu je govorio, otkrio mu stvari koje inače ljudima nisu dostupne. Kako ga on pozvao, on mu je rekao, kad me prvi put došao u vizi Sati povremena vremena pričao s njime, Dao je dao posebno pomazanje, rekao je pruži dlanove ruku Da tako ga je rekao, dajem ti posebno pomazanje On je već imao svoje pomazanje Dajem ti da iscijeljuješ borlisne On je već znači, imao pomazanje, iscijeljuješ, ali ne takvo Ne takvo i onda je on njemu objasnio neke stvari On kaže, ja sam te pozvao još od majinčine utrobe Jer on na svih zna i vidi kako će koreagirati Koga može iskoristiti On isto rekao jeremi To je u prvom pogledu Jeremi ja mislim četvrti stih Nije se postali u prvom pogledu, prvi prvim stih odmah I onda je on njemu rekao Ja sam te sproveo kroz iskustva Da bi naučio što je vjera I po mojoj riječi sam te podučio vjere Ide i uči moj narod vjeri E sad, kroz kojega je on iskustvo spravao Jeste spremni, ovo je On se rodio pre rano, sa šest mjeseci I to je ostavilo posljedicu da je imao dvostruku, organsku, neizlječivu deformaciju srca Plus toga je imao neizlječivu bolest krvi Koja se očitovala kao naranđasta krvi Jer su bijela krvna zrnica, jela trvena prije nego bi se ova mogla obnoviti Nego bi i doktori neki umjetni pute mogli nadomjestiti i nitko Nikad u njegovom stanju nije doživio 17. godinu. On je sa 16 posto skoro skroz paralizirani paraliziran u krevet. U potvrdu onome što su neki doktori pet specijalist u Ameriskoj koji je jedan najveći na svijetu. Oni su rekli moraš umrijeti. I onda je on došao do Marka 1124. On cijeli život propovijeda Marka 1124. Znate, zato to ja vam znam da radi. Radi, radi 100%. Ne zbog njega nego radi, nego je priča da i on je došao na toj smrtnoj postelji iz obitelji koji nisu vjerovali u isceljenje jer je bio iz baptističke obitelji. Pardon, iz metodističke obitelji. To su Veslijevci. <clears throat> A osnivač, metodist metodista, John Wesley. I onda, znači, je bio on sam, Baptista, ni Baptisti nisu vjerovali u izcjeljenja Nisu vjerovali koji i današnji, puno ljudi, da Bog može, naravno, jer On suvereno biće, sve mogući Nekad nekog izcjeliti kad mu paše Jer me prati, to je različit od ovog što vam ja sad govorim, je li tako? Sasvim izvijesno Ali On je došao do Marka 11.24 To vam je ispred Marka 11.25, sad ćemo doći do Marka 11.25 i on je rekao sebe, a ja nije mogo ne čitati, On bi čitao recimo 10 minuta nakon što bi ga mama oprala ujutro I bio paraliziran I onda bi mu se zamutilo Trebalo mu je 6, 7, 8 mjeseci Da dođe, znači, do Marka I onda se doktor rekli, moraš umrijet Samo što nise Onda se on mi se dobro Ide u svijetu pismo od Novog Zaveta Ne stignem pročitati stari Zavet I u 6, 7 mjeseci je došao do Marka, 11, 24 I on je rekao sebe, ako ovo radi Onda ću ja ustati iz ovog kreveta Ja vam preporučam da zapišete ovu dinamiku. Ako ovo radi Onda ću ja postići ovo što meni treba Onda je zvao pastore da sad kratimo priču da imamo vremena za nešto drugo Uglavnom, trebalo mu je sve skupa 16 mjeseci, dok nije razumio Što govori Marko 11.24 Zakon vjere A ja vam kažem za što god molite, ili što god vam treba ovdje bolest on je trebao zdravlje On kaže, ja nikad nisam bio zdrav u 16 godina Nikad, nikad Kad si bolestan cijeli život Ti hoćeš zdravlje Kaže on, Isuse, ja sad umrem Umreću, nisam nikad ne živio Ja želim živjet 16 mjeseci mu je trebalo Jer nima poduku, nikad ga niko nije povučio Da bi razumio zakon vjere Ja vam kažem za što god da molite Vjerujte da ste već primili još nemate I onda Ćete primiti I on je u onom momentu skužio Duh ga je iznutra prosvijetljio Konačno, prebivao riječi, razmišljao Kaže, on bi, znali bi proći cijela noć Mije spavao Samo bi sebi ponavljao Marka 11.24 Po cijelu noć A kaže, kad si bolestan čeka za umret Nekako imaš vremena za molitvu i Za pomaganje I kad je skužio Bije kvaka, onda on rekao na sav glas, ja vjerujem da sam primio. Ozdravljenje od dvostruke organske bolesti srca, ozdravljenje od, od bolesti ne krvi i da ne bi promašio od glave do pete Ozdravljenje u ime Isusa Krista. Ja vjerujem. I da ti Isuse sad dođe i da mi kažeš da ja ne vjerujem, ja bi ti rekao da lažeš jer ti znaš i vrag zna, i ja znam da vjerujem. I onda čuje glas. Kaže <clears throat> ako vjeruješ, to znači da imaš zdravlje, kaže ja imam zdravlje. Kaže ako imaš zdravlje, to znači da si zdrav. Kaže on zdrav sam jer piše onda kaže Isus ustane, netko tko je zdrav, u deset ujutro ne stoji u krevetu. On je i dalje paraliziran i dalje mu srce radi, kaže kao jednocilindrični stari ford. I dalje ima bolest krvi i dalje skoro paraliziran cijeli, nešto malo se može micat. A on mu kaže, ako se zdravo ustane Ovo vam se objašnjam, kako se vjera stavlja u pogon I ako vjeru ne stavite u pogonu, nema što potvrditi Jer vjera bezpododani, djela je mrtva To se tako pokazuje da vjerujete tako što ispovijedate Da vjerujete što mu dajete slavu i hvala za to što ste primili Što ste radosnijo ste već primili I ponašate se koda ste primili To je zakon vjere, prije nego primite Prije nego se očituje to je da ste dobili na lotu, još vas nisi zvukli, a vi već zovete okolo, svi ste već počastili Prodali ste, recimo, gruntu šestu minus, jer znate da ćete dobiti, svi ste već počastili I onda vas izvuku je Jer lako ti se veselika te izvuku Jer me pratite gdje smo. I onda se on, da bi pokazao da je zdrav, on se nekako, ko zna koliko mu je trebalo Koliko se oznovio, mogao je umrijet od tog srca Nekako je uspio se malo dignut gore na krevet jer od devet je potpuno paraliziran dolja ali nekako mogao ruke malo micati I onda je uspio nekako te noge hititi, onako prehitit. To je palo kod dvije klade onako na pod. I onda se uhvatio za ono od, od znate ono kak imate na krevetu, stari krevetu, pa se uhvatio. Tako i sad on visi tako mrtav, ne. Nemre nazad, ne. I kaže ja pozivam Boga, oca, gospodara Isusa Krista, sve anđele nebeske. I satana i sve njegove sluge da prime na znanje da sam ja zdrav u ime Isusa Krista. E, kaže, onda se spustila. Toplina od glave kroz cijelo tijelo. Kaže, ja bi vrišta koliko me bolo kad prvi put nakon toliko godina osjećam kod da mi neko noževima bode noge, ali sam se radova. Jer je to bio život u nogama. I ustao sam, kaže, evo me, 70 godina. jedno od najvećih službi ikad na svijetu. Ikad Marko 11.24 radi A on je u riječi Božoj Koja radi Ovo vam je tajna vjere Koja prisvaja Znači tu je Sad, da li ćete vi to sad primit Ili ćete primit Nakon nešto vremena potrudite se Jer vam to pripada, to je poruka Kaže on, ja bih vam rekao, ja sam rekao sebi, neću reći vama Vi imate silne kazete, on tada je gleda o kazetama Audio zapise, knjige, vi možete biti podučeni ali Ja sam sebi rekao, o budalo jedna Mogao se ostati iz ovog kreveta prije 16 mjeseci 16 mjeseci, mu je trebalo da razumije, ali ga je razumije No Ima jedna mala kvaka, a to je 25 iz tih Marka, ste spremni? Ali kad, Marko pet Ali kad ustanete na molitvu Oprostite Oprostite da vaš otas nebeski može i vam oprostiti. Hoće reći, ako ste neoprostiva srca, ako gajite neprijateljstvo prema bližnjemu, zlovolju, osvetoljubivost, to će vam spriječiti molitve. Jer mi primamo na križu ljubav Božju u Kristu Isusu koja nam je sve oprostila. To možeš primiti u neoprostivo srce. Počnemo ja dati malo sliko. Znači Mate šesto pogled, tri puta u Svetom pismu kaže da je obavezno oprostiti. Znači molitva Gospodnja koja vam je, ako ne znate inače unutarnja formula savršenog Božjeg djeteta ako živi to što piše ne recitira napam mi bez da zna što piše. To su unutarnje strukture Božeg djeteta, ako se živi kako piše. Tih se rečenica. Ali imate dvanaest tih kaže tamo i oprostite jedni drugima oprostite drugima njihove prijestupke grijehe kako hoćete da i vama vaš otrst nebeski oprosti vaše prijestupke i onda 13. stih govori tak, kak treba slaviti, hvaliti njega jedino slava, čast i hvala za vijeke vjekova i onda kaže to je jedini stih sa dodatnim objašnjenjem da ako vi ne oprostite neće ni on vama ne radi to ne da on neće, jer on je već oprostio Naučite se čitati upute izvijeći Bože Kad se tiče oca Nemojte čitati čisto slovo I misli da je on takav kakvim ga slovo prikazuje Jer to prikazuje ono što se događa u vama kad ga odbijate A sve se pripisuje njemu Ne može biti proturječno pismo koje govori da je ljubav i ne ljubav On je uvijek ljubav Znači on nikoga ne odbaca Ako nam je već svima milostivo oprostio zbog sebe To smo rekli, tako? On nam zbog sebe On se ne može promijeniti Prema tome oprost visi u zraku Ali nam ga ne može dati Mi ga ne možemo primiti u neoprostivo srce Mržnja odbija ljubav, jel tako? Aj probaj primiti ljubav u mržnju To odbija Probaj primiti vjeru ili dar Kad ti on da duha Svetoga Kad te hoće izcijeliti u nevjeru To se odbije, vrati se On ti hoće dati, ali se vrati On ima silu, ali se vrati od tebe Jer ne možeš primiti u nevjeru pa ćemo čitati 18 poglavlje Mateja Evo te meni osobne najdražih Imate sliku, točno što se događa u duši čovjeka Za kojeg važi ovo što on govori Ali kad ustanete na molitvu Ili kad stanete pred oca Koji vam je milostivo sve oprostio Oprostite to malo sitno Ako imate protiv nekog, Da možete primiti Ne zbog njega, nego zbog vas Znači, tamo ga je pitao najprije Petar Koliko puta da oprostim svom bratu ako sagriješi protiv mene On mu je rekao, je li sedam puta On mu je rekao, sedamdeset puta sedam Hoće reći stalno, morati tu postati priroda Znači, nema opcije da ne oprostiš Što smo već rekli, budite nasljedovatelji Boži To je pet Efežanima 2, Budite nasljedovatelji Boži Hodajte u ljubavi Kao što je kriz hoda u ljubavi I oprostite jedni drugima Kao što je Bog oprostio vama u Kristu Isusu Znači, nema opcije poniznost ili dobrovoljnost Biti u skladu sa voljom Božijom Poklonice Kristu gospodaru Biti poslušan riječi Znači oprostiti uvijek sve svima Ne osjećam, nema veze Opraštan ti u ime Isusa Krista, Ne osjećan al ti opraštan u ime Isusa Krista Iz Is poslušnosti riječi Onda ćeš dobiti feeling Onda ćeš dobiti feeling Ma da on silova U ime Isusa Krista, Znači svima Da li on je ukrao svima Znači Mateo 18 poglavlje Eto Kaže ovako Preskačemo sad to je bilo znači 1815 stih On mu je rekao Pardon 12 Pardon Gdje to 21 stih, da, čitamo od 21 stiha pa do kraja, 18 pojel, to je 35 stih Znači, Petar mu pristupi i zapita ga, Gospodine, ako brat moj pogreši protiv mene, koliko puta da mu oprostim, do sedam puta? Isus mu odgovori, ne, kaže, ne kažem ti do sedam puta, nego do sedamdeseti sedam puta Hoće reći uvijek, nema druge opcije, stalno, to ti mora biti stav I ne moraš gledati u njega, ne gledaju Krista I kako se gleda u Krista, ovako se gleda, kako slika pokazuje samo se sjetiš koliko on tebe oprostio da ti je dao cijeli život i da koliko god da taj bližnji ti stani na žulj, nikad ne može toliko biti u krivu koliko si ti bio u krivu. Odmah ćeš mu oprostiti. Kaže ovako, ovo je slika što se događa u duši. Zato je kraljevstvo nebesko slično, a kaže Luka da dvadeset jedan pravilan prevod, kraljevstvo Božje je u vama, u nama. Znači kad on objašnjava kraljevstvo Božje daje slike duhovnih procesa u našoj duši u svakoj pored biti govi o kraljestvu Božim, <clears throat> A ta duša će onda nastavi živjeti u stvarnom kraljestvu Božim pod istim zakonima. Zato je kraljestvo nebesko slično kralju koji odluči urediti račun sa svojim slugama. Račun je bio na križu uređen. Kad počeo obračunava, dovodeše mu nekoga kojim je dugovao deset tisuća talena, tako je to vam ko deset milijuna dolara. Budući da nije imao vratiti, znači nitko od nas ne može vratiti, ne može isplatiti svoj, svoj dug svojim djelima. Pri obračunu ispada takav račun. Ne možeš svojim to dijelima na tvom bankovnom računu nemaš za otplatiti, to je poruka. Kad je došlo do obračuna nije imao za vratiti, nije ima. I onaj poka kuka, počeo kukati i zapomagati, jer je gospodar naredio da se proda on i njegova žena i djeca i sve što ima da se tako izravno dug, to je pravednost Božja. Proda znači biti odvojen od Boga u potpunosti, to znači prodat. To kaže pravednost Božja jer Bog je pravedan, ali on na križu pokazao svoju pravednost koja je milost i on je počeo kukao pomagati <coughs> pao je ničice hoće reći poniznost i zamoli ga. Budi strplji prema meni I sve ću ti vratiti I gospodar se tog sluge smilova Jer On se smilova nama Na križu je pokazana milost a ne pravda. Milostivo nam izbriše dug I to ne samo izbriše Nega uzme na sebe u kristu Jer ljubav je u kristu bila na križu uzela dug To je ljubav napravila Bog je ljubav I kaže dalje Smiluje se i otpusti ga Izajamu oprosti Sad je on bio bez duga i sad oni zađe u svijet Evo, Sad su vam to kršćani nazove Sad oni izađu u svijet Evo sad njih slike Božjeg oprsta Kada taj sluga iziđe su Susretne jednog od drugova Svojih kojim je dugova stotinu denara Znači tisuću kuna Neš, oj, oj, oj, Ugromna razlik Uglavnom, ne znam vam točno Ali velika razlika Uhvati ga, poče ga davet Maltretirat, osuđivat Ovo ja dodajem i Prijetet, klet i govorit mu vrati što god si dužan. Ova je naša se maloprije Spomenu, ona svjetovna propala, najteža bolest bez krista, Niko nije mogao biti s njom u sobe, njoj vam je bilo najveći problem u životu navodno, bilo ih je naravno milijardu gori, jer ju susjed nije vratio taper jednu, jednu, jednu, jednu, jednu plastičnu i onda su posvađani za cijeli život. Ja bi to uvijek onako u oko bio svaki put. <laughs> Inače, ne zna da je rana tu, ako je nubodeša Kad taj sluga iziđe, i sad joj više to ne smeta Sad su kod nje druženja U Kristu. E. Ako to nije prelazi smrti u život, ja ne znam što jest. Samo da je znao, ima bila jasno da je to čuda Uhvati ga, počne ga daviti i govoriti mu Vrati što god si dužan a ovaj drugi sad, pazi sad, sada ovaj pade pred njim ničice i zamoli ga, bude strplji prema meni, Ist, ista dinamika. Bude strplji prema meni i vratit ćete. Ovdje mnoge buni, ja ću vam dati dinamiku, znači, ovo je jako važno za zna. Znači Luka 173 kaže ako ti brasak riješiti ista situacija u koriga pa mu oprosti ako se obrati jer imaš ljude koji nemaju duh koji hoće, oni on misli da u upravo on te stalno gnjavi, njemu ti oprosješ u duhu moliš se za njega ali ne stojiš s njim u istoj sobe to ljudi brkaju Ne moraš ti biti s njim u istoj sobi Ti to riješi unutra s Kristom ne, ne moraš ti biti u sobi silovateljem, Bezbožnikom koji non stop suje Oprosti mu, moli se za njega Daje mu ti priliku, ali ako on odbije, ti ga pusti Ne moraš biti s njim Ali ga ne osuđuj, ne mrzi ga U duše shvate da ne zna što čini I moli se za njega Jelimo jasna dinamika? Okay. Znači bude strpi prema meni i vratit ću te. Ali on ne htjede Ne gode i baci ga u tamnicu Dok ne vrati duga Osudi on njega ovo Je li ova je Koda se u njemu reproducirala Božanska ljubav koja se njemu Na križu ponudila Meni ne Jel taj čovjek onda poništi tu milost u sebi, jel taj čovjek onda otpadne od Boga Da, sasvim izvjesno Što znači odpast od Boga koje je ljubav i oprašta? Pa bit ne ljubavi i ne oprašta Jesi odpao od ljubavi koje oprašta Sasvim izvjesno Sasvim izvjesno Hoćete onda spasiti odlazak u crkvu? Ne Ak se pokaješ i obratiš, vratiš Kristo. Oprost, tražiš oprost A Ako ne, pazi što te čeka Mučitelji, to su zli duhove Koji tlače one koji su u stanju neoprostivosti, zlonamjernosti, osvjetoljubivosti Su to pakleni osjećaj A zli duhovi, nečisti duhovi su nama u osjećajima i u mislima I dobri Jer se oko nas stalno vodi borba ali ovo nisu dobri osjećaj Pazi dalje <kuh> Na toga i sad su njegovi drugovi to vidjeli Vrlo se ražaloste Bete odoće javi svom gospodaru sve što se dogodilo To vam je savjest Znate, on je sve u nama da imam praktično objašnjenje. Na toga gospodar njegov dozva k sebi pa mu reče i onda automatski ide klica iznutra kazne koja je u svakom zlom dijelu. Automatski, ne morate vi nikoga kažnja, vas samo njemu prosite i blagoslovite ga. Zlo koje nije kazna samo u sebi, muka, nevolja, nemirno spava, sve mu počne iću kriva. Zašto? Jer je odvojen od Božje milosti Izložen mučiteljima Koji su uzroci problema Ne morate vi dodatno kažnjavati Jer kaže pismo Ja se nadam da ste uzeli Onu knjižicu čitat o ljubavi Koji niste dobit ćete Ima poglavlje o tome Ja ću naplatit Moja je odmazda zakon sam po sebi već postoji da vraća u red takve neugodnim posljedica. Ne moraš mu ti dodatno, ti uzmi teret na sebe tako što se moliš, zašutiš, pogneš glavu, blagosiljaš ga, po galačanima šest jedan dva nemojte pasti kad on sagriješi pa ti sagriješiti nego uzmi njegovo breme i tako ispuni zakon kristove ljubavi, to vam je kršćanstvo, drugo vam je sve samo obmana. Ili su vas obmanuli ste obmanuti slijepi vode slijepi pa će završiti u jam jedni drugi. <clears throat> znači, zli slugo njega sad zove gospodara Ovo vam je znači zli slugo Zli slugo Zli Jer ovo vam je zlo Taj duh to je zlo To ni dobro To morate razumjeti. A kad ustanete na moletvu Nemojte biti ovakvi Pa se čudi zašto ne ide Nego prostite ako imate išta Išta znači čak nešto i malo Išta Išta protiv ikoga da vaš otas nebliski može i vama oprostiti idemo dalje tad ga njegov i onda sad o njemu kaže ova vam je ta dinamika krasna sav sam ti onaj dugo prostio jer si me molio zar nije trebalo da se i ti smilojiš druga najdraža riječ u hrvatskom jeziku meni vam je kao ili poprt tako i vi kao Krist kao kao Budite kao Krist Poput Krista Kao Krist To vam znači biti Kristolik Slijediti Krista U čemu? U svemu Zašto? Jer kaže Ivan 14,2 Da je Ono otišao gore da nam pripremi mjesto Ja se kladim da je mjesto jako ugodno I onda se vraća da nam pokaže put I kaže, vi znate put Četvrti stih Onda se javlja Toma, dije put A Jesus kaže, Ja sam put Ja sam istina Ili ja vam to ovako Ja sam istina kao osjetlava jedini put Koji vodi u božanski život Kojeg svi traže To vam je dinamika Ja ja sam put A pismo kaže Budite nasljedovatelji Boži I hodite u ljubavi I opraštajte jedni drugima Kao Kao Kako je on nama oprostio Ja mislim sve niti se sjeća, niti pamti Jel' tako pismo kaže Je, to smo čitali To su Hebreja 8, 12, 10, 17 Izdaja 43, 25 On to radi skroz na skroz Ne pamti, ne sjeća se, ne zamjera I sve je ok I nego se moli i blagoslivlja Zar zli slugo Sav sam ti onaj dugo prostio Jer si me molio Zar nije trebalo da se i ti smiluješ svome drugu, kako sam se i ja smilovao tebe, to vam je kristolječanstvo, ili kao što je on hodio na ovom svijetu, tako i ja idem na ovom svijetu Po 1. Ivanovi 2.6.4.17 To je, je zato se promijenio nazive Broj 1. Ne kršćani, nego kristolik Pa se gledaš što gledali, se Prvo, ako si žensko, jesam li ja muško, da si treniraš mozak na ulogiku Drugo, ako si recimo je jesam li ja metalski radnik Onda ti mozak počne raditi Onda, jesam li ja kristolika u svom djelovanju, razmišljanju i tijenju. Odmah ne gledaš više u susjede, odmah gledaš samo sebe I onda broj 2 Ne jel ja idem u crkvu, jer to ničemu ne služi Nego jesam li ja dio tijela Kristova Tomeš bi u svakoj crkvi Broj 2, što to znači? Da li krist glava, riječ kroz mene Može svoje naume nastavi sprovoditi na zemlji Jer to je namjera glavi kroz tijelo Čiji sam ja ud Po Efežanima 5.30 Jel' tako ili nije tako? I ako bi to zamijenili I naučili se mislit Onda bi odmah znali di ste To vam je bolje napravi sad nego tamo I onda ko takvi bi se uzdignuli I onda bi mogli svijeti drugima Pa bi i drugi videli kako treba Jesam li Kristolik I jesam li tijelo Kristova Da li u meni prebiva Krist po duhu I vrši za, Nastavlja vršiti ono što je započeo Činiti na zemlji po dijelima jedan, jedan pravilan prevod Što je započeo poučavat I započeo činiti To te odmah definiruje Odmah te smjesti, Odmah ti su te Situacije oko tebe čišće Odmah ti je susjed dražit Jer gledaš balvan u svom oko a ne gledaš strun oku drugoga I ako naučiš izvadi balvan iz svog oka, onda ćeš znat To je najvažnija dinamika tog tih, to vam je, mate 7, prvih pet stihova, 7, 1 do 5 To je najvažnija dinamika tih pet stihova Ne, ne osuđuj, jer ti moraš prosuditi, a ne osuditi Ljudi kažu ne osuđuj, pa je svejedno što viče ne, ne, to nigdje ne piše ti ga ne osuđuješ, ali ga prosuđuješ Zašto ga prosuđuješ? Pa Morat da znati, da li je gluh ili slijep Da znaš gluhome napisati, a slijepome viknut uho To je različito Što je razlika između osuđivanje i prosuđivanje? Osuđuješ ga i odbacuješ A prosuđuješ ga i prihvaćaš ga u ljubavi i pomažeš mu To je razlika Znači, mi moramo suditi sudom pravidno i prosuđivati A ne se pravi mutaliko da se ništa loše ne događa kod nas <kuh> Znači Zar nije trebalo da se i ti smiluješ svome drugu Kako sam se ja smilovao tebe Tad ga njegov gospodar ispočetka početka moram vam reći Nije to gospodar Nego sam sluga Odvoji se sam od Boga Izloži se paklovema Koje on zove u svoje krive osjećaje Krive misli onda oni počnu utjecat na njega Zato ja svih pitam Kako si prijatelju Je li spavaš mirno Je li imaš mir jer ako ga pitaš ili ima mir, to ti isto koda kažeš jel ima Kristar i Krist je mir. Naš pustiti u koje se ja crkvi, nego jesi li ti u Kristu Isusu i Kristu tebe, jel imaš mir? Je li si ti u svjetlu istine koja ukazuje put kojim ideš i ne skrećeš ni lijevo ni desno i učeš u život? To su pitanja koja se morate pitati. Svaki dan, od sad na dalje ako niste do Krist ne dođe samo što nije došao, a onda će razdvojiti koze i ovce. I to je isto slika, ali držimo se slike sad Tad ga njegov gospodar pun gnjeva Gnjev nikad nije u Bogu To je stanje čovjeka, je tako? Neoprostiv gnjevan gdje je čovjek Neoprostiv, zlovoljan se to Ljubi njemu gnjev toga To odmah to je najmanje čirna želuca Predade učiteljima dok ne vrati svega duga Tako, tako Će I Otac E sad to opet nije Otac Nego su takvi zakoni vječnog reda Jer se sama na taj način Slobodno biće može privesti Bogu Bez da mu se naruši slobodna volja Da on u svojoj sebičnosti Iskušava štetne posljedice krivih djelovanja I da se onda sam promijenira U svoje sebičnosti ne želi biti u banane To vam je dinamika Tako će i Otac moj nebeski postupiti s vama Ako ne oprostite jedan drugom od srca svojih, od srca Svojih To vam je mala brana na Marku 11-22-24 do do To vam je taj mali dodatak Zašto neće raditi Neće raditi ako smo neoprostivi Neće raditi ako u duši imamo grijeh Neće raditi ako smo nepomirljive koja je razlika između nepomirljivosti i neoprostivosti Evo, ostanete još sa mnom samo sekundice Razlika je ta Što ovdje mi u duši reagiramo na njegovo djelo U oprostivosti A u pomirljivosti mi ispravljamo naše dijelo I jedno i drugo uključuje bližnjeg Prema tome kaže pismo samo da dođemo, gdje su prepreke u, u primanju Gdje su prepreke u primanju U primanju iscijeljenja po već spomenutoj veličanstvenoj knjizi Jednog od najvećih Božih sluga na ovom području A to je FF Bosford, knjizi krist Iscijelitelj Daje 24 razloga zašto ljudi ne primaju iscijeljenje Od kojih je e, Broj 12 potreba da se traži oproštenje Imate davanje i traženje Davanje i traženje Puno ljudi misle nešto zeznut pa se pravi koda se ništa nije dogodilo To vam znate ne ide tako Dok to ne isprave neće se ništa ni, ni dogoditi Nepravde to vam je Matej 5.21.26 To vam je kad onaj Ako ideš pred oltar Oltar znači obožavaš i služiš Boga To je simbol znači odnosa prema Bogu To znači molitva, klanjanje, bilo što Ako ideš a sjetiš se a taj koji te sjeti anđel, čuvar, ili anđevi koji te tapšu po ramenu, pa ti stavljaju To isto nije slučajno A sjetiš se znači, Znaš svjesno da, da, da imaš nešto proti svog brata E, ode, ostavi to pa se pomiri s njime Da te ne bi dao on na sud Odakle nećeš izaći, on te osudio u zatvor I odakle nećeš izaći dok ne otplatiš do zadnjeg novčića to vam je Matej 5, 27, 26 Pazi sad o. Nepravde koje nisu bile ispravljene sprječavaju vjeru nekih da prime isceljenje Oni koji su bili nepravedni prema njihovim bližnjima Na bilo koji način Moraju tražiti njihovo proštenje Od koga? pod toga od koga je sagriješio Prvo od Boga pa od njega Ako su uključeni i bližnji jer vam ovo jasno? Da ponovim glavni zakon molitve yes, Nećete se uslišiti molitva Ako se van Božjeg reda Ili u grijehu I uvijek si, si ti krivili mi ili ja Nikad on Njegova ruka nije prekratka Njegovo uho nije gluhlo Nego vaši grijese Izaja dan Vaši grijese Vaše opačine Su napravili jaz Znači neoprostiv duh jedan Nepomirljiv duh dva Tri Grijeh osobe Znači, ako osoba svijesno živi u grijehu I misli da je dovoljno to sakrit pred ljudima I da Bog ne vidi Da ću vam samo imat pisma, krasno, dva, dva stiha Pa ćemo završiti Znači, on kaže pod broj osam razlog Neki podbace primiti isceljenje budući Oni nose nepravdu u njihovom srcu Ovi bi morali naučiti reči sa Davidom ako u srcu nosim nepravdu, Gospod me neće uslišiti Tepsalm 66,18 Neće Ivan 9,31, to smo već ponovali, kaže da Bog ne uslišava griješnike Nego ne koji ga štuju i vrše njegovu volju I onda ide dalje, pazi sad o <clears throat> Rize 28.13 tko prekriva svoje grijehe Neće napredovat A tko ih ispovjeda i odreće ih se Milosrđe nalazi Ja rekli smo da je Milosrđe isceljenje Jer su Isusa tražile kad su ga tražili za isceljenje za Milosrđe Pa ćemo evo sada ovdje završiti A ja vas onda molim da me popratite u Da mi o ovo odma blagoslovima Ako možete otvori srce širom Upoštovanje, zatvoriti okice i pognuti glavo. Hvala ti, Oće, na svako riječi koja je bila izrečena u Tvoje ime, na svako istine. Neka ona silno dijelo onima koji su je čuli. Neka prodire duboko i istražuje njihova srca, njihove misli i nakane. Neka ih razotkriva pred tobom i stvori istinsko pokajanje. Ako je tamo bilo što, što bi moglo sprijeći primanje tvog milosrđa i tvoje milosti. I hvala ti, Ođe, na tome, u Isusu Kristu. I po njegovom presjetom imenu. Amen.